Tak, dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám na dalším Science Cafe. Vítám vás jménem občanského sdružení Otevíráme. A vítám vás zároveň po letní pauze. V dnešním Science Cafe vstupujeme do vlastně, druhého cyklu našeho projektu, protože Science Cafe první se odehrálo v listopadu roku 2008, takže, takže tímto večerem vlastně zahajujeme druhou sezónu. Já mám velkou radost, že se nás tady sešlo tolik. Věřím, že to bude taková hojná účast pokračovat i v průběhu dalších večerů, protože pro vás chystáme několik novinek v tomto podzimním cyklu. Postupně vás s nimi budeme seznamovat, takže věřím, že se budete mít na co těšit. Naším dnešním tématem je, jsou soukolapsy civilizací a ještě předtím, než vám představím naše hosty a než se pustíme do samotné diskuze, tak mi dovolte jako vždy několik úvodních organizačních informací pro ty, kteří jsou třeba na našem večeru poprvé. A já jako téměř obvykle se rovnou zeptám, kdo je tady dnes poprvé, jestli můžete zvednout ruku. Tak já myslím, že má, má smysl několik těch úvodních organizačních informací říct. Já se omlouvám, pokud se v určitém okamžiku zrovna k někomu z vás obracím zády, ale tak máme takový příjemný komorní prostor kavárny potrvá, takže to někdy jinak udělat nejde. Tak Science Café, jak vidíte, probíhá v příjemných kavárenských prostorách a tomu se snažíme přizpůsobit i průběh večera. Takže celý večer probíhá velice neformálně. V celém průběhu večera si také můžete objednávat pití s výjimkou teplých nápojů, protože teplé nápoje dělají přece jenom trošku ruch a vadilo by nám to při diskuzi. A i když je to tady trošku stísněné, tak s tím objednáváním budeme nějak improvizovat. Takže zkrátka můžete vždycky jen tak lehce, lehce ukázat a obsluha vám jistě vyjde vstříct, když to bude taková společná improvizace. Jediné, co, o co vás poprosím, abyste, abyste v průběhu večera nekouřili, protože to už by jsme asi tady e, společně v tom, v tom vzduchu nevydrželi, takže e, předem vám děkuji za to, že, že budete tento, e, toto upozornění respektovat. A jinak, e, jak říkám, debata probíhá velmi neformálně, takže po té, co naše hosté budou mít e, úvodní prezentaci, tak už se budete moci ptát na cokoliv, co vás bude zajímat. A můžete se ptát samozřejmě i v průběhu té prezentace, takže pokud vám bude něco nejasné nebo budete mít nějaký doplňující dotaz, tak není problém, naši naše hosté jsou připraveni vám dotazy zodpovědět i v průběhu svých prezentací. Ráda bych ještě poděkovala našim mediálním partnerům, kteří nejsou jen tak lidéjakými mediálními partnery, ale Science Cafe dávají zase trošku, trošku jinou dimenzi. Naším čištěným mediálním partnerem je časopis VTM Science. Jehož výtisky máte buď na svých stolečcích, nebo si je můžete vzít na baru. Máme tady dva, dvoje různé vydání. Jedno je červencové vydání a v tom srpnovém, kterého je trošku méně, ale je to to s touto obálkou. Tak tam najdete rozhovor s hostem dnešního Science Café, panem docentem Bartou, kterého za chvilku ještě více představím. V každém dalším vydání časopisu VTM Science potom najdete rozhovory s dalšími hosty Science Café, takže vám doporučuji vaši pozornosti. Naším dalším mediálním partnerem je Český rozhlas Leonardo, což trošku symbolizuje i tady ten mikrofon. Je to velmi prosté, Český rozhlas Leonardo pravidelně natáčí večery Science Café a tím pádem si je kdykoliv můžete připomenout v rozhlasovém archivu na adrese www.rozhlas.cz Leonardo. pokud říkám správně. V tamním rádiu na přání si můžete kdykoliv všechna předchozí Science Café pustit, stáhnout třeba do svého MP3 přehrávače a kdykoliv, kdykoliv si je poslechnou. A já myslím, že teď už jsem snad řekla k těm organizačním informacím všechno a můžeme se pustit rovnou do našeho dnešního tématu, kterým je tedy kolaps civilizací. Já jsem ráda, že naše pozvání přijali dva přední odborníci na toto téma. Pan docent Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu. Dobrý večer. Dobrý večer. a pan doktor Petr Pokorný z Českého archeologického ústavu, archeologické ústavu Akademie věd. Pardon, omlouvám se. Tak Oba pánové jsou zároveň spoluautory knihy s názvem Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a současnosti, kterou vám tady pošlu na ukázku kolovat. Prosím, aby se k nám na konci pak zase vrátila. A zároveň knihu, myslím, že ještě k dostání v některých internetových nikupectvích jsem mi určitě viděla. Takže pokud vás zaujíme dnešní téma a, a případně tady prolistujete knihu, tak určitě si ji můžete ještě pořídit. Tak já myslím, že je to snad na úvod vše a já posílám kolovat knihu a zároveň předávám slovo panu docentu Bartovi, který bude mít první vystoupení. Dobrý večer, já mám taky pár poznámek na úvod, ale. Neudělal jsem si tahák, jak možná je zase zapomenu některý, ale um, jednak se chci omluvit, nemám ptačí chřipku, akorát jsem nepřestal jeden vejlet v poslední době, takže mě chytly průdušky. Ale dostat na překážku nebude, protože tady máme obrázky. Um, Potom jsem ještě chtěl uh, poděkovat uh, vlastně uh, paní Valentoví uh, za, tuhletu, uh, za tohleto pozvání. Já mám čest tady bejt už podluhý a myslím si, že Science kafe je uh, nádherná věc a jsem rád, že jsem vlastně uh, zase tady navíc uh, přednášející mají volné drinky, což je taky super. Um, a potom ta třetí věc, když uh, paní Valentová přišla s tím, že by chtěla mluvit o kolapsech, tak uh, samozřejmě hned jsem si vzpomněl na Petra, protože... Jsme spolu a ještě s kolegou Martinem Tomáškem, což je archeolog, v roce 2006 přišli s tím, že bychom si rádi ujasnili, co to vlastně kolaps je, takže jsme za tím účelem uh, zblbili dalších asi 12 lidí a udělali jsme konferenci o kolapsu, nebo takový seminář na Akademii věd. Aniž bychom tehdy tušili, že to vlastně za dva roky bude aktuální téma, nakládal svý dokořám a potom v roce 2008 vydalo tu knížku, která k vám možná uh, doputuje, ale měla by, protože my chcem dát paní Valentoví, takže ona sama dohlídne na to, aby se to k ní vrátilo. Um, první věc asi, kterou bych, jsme uh, možná měli říct nakonec, ale uh, já myslím, že i Petr bude souhlasit. Um, já takže teď jí říct můžu, i když by třeba nesouhlasil. Vlastně kolapsy nejsou, je to takovej mýtus a velmi zajímavý právě bylo Vzít si, vzít si všechny ty příspěvky od matematika, až vlastně po přírodověce, archeologa, egyptologa a, a zjistit, vlastně, že ve všech těch vědách si všichni myslí, že kolaps je opravdu mýtus, neexistuje. A naopak to, co my chápeme jako kolaps, například naše ekonomové, když jeden rok se budeme mít o 3 hůř, tak prostě je to jako asi nová informace, ale dobře, tak jako budu se mít o tři procenta hůř jeden rok a potom o 1,5% půl líp další rok, tak jako já myslím, že to ustojíme, protože neustálej jako růst prostě je vyloučený, To všichni z přírodních systémů i ze společenských systémů vědi. Takže kolaps neexistuje a naopak je to etapa podobně jako sekvojovej les, musí schořet, aby se mohl rozmnožit a vzniknout nové. tak ty kolapsy představují vlastně strašně důležitý fáze, jak v těch přírodních, tak ve společenských systémech. a aby jsme nám to nějakým způsobem na úvod demonstrovali, tak jsme právě zvolili příklad ze společenských věd a příklad, příklad vlastně z těch, z těch přírodních věd. Takže já, jsme se domluvili tak, že já vám představím ten první, což je určitý výsek s Jane Tam To fungovalo v různých obdobích a obdobách velmi podobně, takže já budu mluvit nejvíc o tom, jakým způsobem ten takzvaný kolaps probíhal v průběhu 24. až 22. století před Kristem, což je velmi zajímavá doba, protože v tomhle období se opravdu něco podstatního stalo a de facto všechny kultury a komplexní společnosti na severní polokouli se dostávají do velké krize, takže dokončí třeba tím, že v celém Mediteránu východním se lidi vrací ke kočovnictví no jakoby ustupuje do pozadí, staroegyptské stát a tak dál. A, a důležité je podívat se na to, jakým způsobem to fungovalo. Když uh, um, se na to um, díváte v kontextu knížky, která je hodně populární i v Česku, myslím, Jared Diamond, The Collapse, který vydala v překladu Akademie věd, tak je právě velmi, uh, velmi významný podívat se na to, jak na, na, na ten takzvaný kolaps se dívá přírodovědec se jakým způsobem se na to dívá člověk, který studuje naopak ty uh, společenský systémy, protože tady mám dva uh, příklady, ten vlevo nahoře je Monte Albán, uh, zapotécký město v Mexiku a to dole je Teotihu, naopak maj, uh, doklad majský civilizace a Třeba ten, pro přírodovědce, když jsem se díval na to, jakým způsobem Jared Diamond vysvětluje zánik těchto kultur, tak pro něj prostě to znamená, jakmile se přestanou stavět obrovský uh, stavby, tak že museli vyhynout prostě masová extinkce lidí a tím to končí. Ale de facto, my víme dneska z archeologie, že ty lidi tam zůstávají. Prostě ty neodejdou nebo nevymřou najednou. Prostě jsou tam. Prostě akorát ta kultura... Má trochu jiný rysy, nejsou třeba schopný z ekonomických důvodů stavět takovýhle, takovýhle stavby, ale furt ta populace nějakým způsobem žije. Co je mnohem víc důležitější, je je ta subsistence, to znamená, jakým způsobem ta populace žije, protože samozřejmě my jsme měli taky etapu třeba v západní Evropě gotických katedrál, po nich přišlo něco jiného, ale Češi taky nevymřeli, i když jsme přestali stavět katedrály nebo francouzi. A to samé platí pro ty kultury a je potřeba na to myslet, protože um, každá ta disciplína nabízí trochu jiný pohled, ale většinou a to se tady taky pokusíme ukázat, je to velká množina proměných, která působí poměně dlouhou dobu a taky třeba ten mýtus toho, že uh, počasí nebo změna klimatu způsobila propad těch civilizací není dneska už až tak uh, pravdivý ve světle i našich teda archeologických výzkumů. Možná ještě jedna zajímavá věc, ty kolapsy samozřejmě přitahovaly, přitahovaly pozornost v různých institucí, v různých vědních oborů a došlo to až tak daleko, že v roce 1997 samo na to v rámci jednoho výzkumného směru organizovala obrovskou konferenci o tom, co jsou kolapsy. Třeho se zabývaly tím 22. stoletím před Christem, protože je zajímalo, co se děje se společností, která prostě najednou přijde o ekonomický základ nebo prostě donucená z různých důvodů se uchýlit k jiným způsobům provozování ekonomiky a společenského života. Takže je to obrovská knížka. Samozřejmě, když se... Zabýváme tím, a teď už budu trochu konkrétnější, protože si myslím, že vždycky je dobrý mít konkrétní příklad a na něj nabalovat nějakou teorii, tak v případě starého Egypta samozřejmě základním uh, úhelným kamenem rozvoje toho staroegyptského státu zhruba od roku 3000 před Kristem byla ekonomika, protože měli štěstí na Nil, který měl poměrně vysoké záplavy v průběhu asi 800 let, od roku 3000 do roku 2200. A s velkou, s velkou mírou pravděpodobnosti se dá říct, že ty vysoké nilské záplavy významně ovlivňovaly i to, jakým způsobem se v Egyptě taksovalo, jak vybírali daně, protože poměrně vysoká záplava znamenala dost vysokou úrodu. A tady je příklad z Mererukovy hrobky ze Sakár, jedna z nejznámějších hrobek, způsob vybírání daní. Tady je písář, který se nedochoval v tom originále. Tady jeho pomocníci, kteří zapisují údaje výběrčího daní a tady trochu vpravo, to bohužel se mi tam už nevešlo, je scéna, kdy jeden z těch hodnostářů nezaplatil požadovanou výšku daní, protože oni přesně spočítali podle výšky záplavy, kolik se mělo odvést, to oni znali. Tak ten to nezaplatil a dostal po zádech pěkně taky. Takže to je jenom takový malý případ. Um, tady jsme v době kolem poloviny třetího tisíciletí, možná poznáte, tohle je a pyramida, což byl jeden z největších stavitelů ve starém Egyptě jeho syna Hufua a tady ten sarkofág, který já s velkou oblibou používám, když mluvím o staroegyptské ekonomice, protože jenom na výrobu tohohle kamenného sarkofágu podle novodobého experimentu z 90. let je potřeba mimo jiné 600 kilogramů nástrojů kovových. Takže jenom když si představíte, jestli jste byli v nějakém muzeu je možná jo, tak všechny ty sochy, sarkofágy, hrobky to kladlo obrovské požadavky na staroegyptskou ekonomiku, nejen tedy. Takže opravdu ta ekonomika byla prostě velkým, velkým úhelným, nebo velkým základním kamenem toho státu. Nicméně Nebylo to všechno v ekonomice. Já tady mám určitý příklad toho, jakým způsobem ten staroegyptský stát se vyvíjel. Dá se tam najít určitý uh, bod vrcholu. Právě v době, kdy vrcholili nejvyšší záplavy v tom třetím letí, byl do panovní chufu uh, Jeho otec Snofru, který v tom úhrnu těch tří uh, uh, uh, sloupečků postavil největší objem pyramid, postavil celkem tři, pak jeho syn a pak vidíte, že se něco v tom egyptském státě změnilo a naopak zase Uh, tady ten graf ilustruje poměrně dobře, jakým způsobem uh, ekonomika prolínala s náboženstvím, protože abyste mohli stavět velkou pyramidu, tak musíte nějakým způsobem ty lidi zbláznit. A ten nejúčelnější způsob byl, že dobře zaplatíte, protože oni samozřejmě uh, byli závislí na, na té ekonomice, stejně jako za Kazachstutého se stavěla třeba hladováze. Tak tohle jsou hladoví zdi ve velkém v tom Egyptě, kdy předtím tisíc lidí, před se tam žilo víc jak jeden milion lidí. A tohle právě dokazuje, jak stoupala úloha kněží při budování a udržování toho královského dogmatu, protože zhruba tam, kde končí stavba velkých pyramid, tak na, najednou stoupá úloha třeba skladů v těch královských komplexech. A samozřejmě ty sklady nebyly jenom tak jako na dojem, aby si lidi řekli, je to je hezký v tom pyramidovém komplexu, ale z těch skladů putovali všechny obětiny na oltáře. oni samozřejmě nebyli jako třeba fejníčani, že nám dali obětiny a zapálili je a ten Bůh si to všechno vzal. Oni tam nechali čtvrt hodiny, půl hodiny a pak to rozdělili mezi sebe. Takže čím víc skladů, tak tím vlastně víc. Ten, ty lidi říkali, musíš nám zaplatit víc králi, aby jsme vlastně udržovali to do královský doma. Protože byl to vždycky vzájemný kontrakt a bez těch lidí by vlastně ten král, stejně jako v Pravěku, vůbec nebyl schopný dosáhnout toho, aby třeba ty pyramidy um, se postavily. A už můžete vysledovat určitý trendy, které jsou, a to říkám i v té knize poměrně moderní, a že se k ním dostanu. Tady je právě příklad abusírský nekropole, kde my pracujeme, je to doba... 25. až 24. století před Kristem, která velmi názorně ilustruje to, jak nejdřív v tom státě vládne prostě královská rodina v průběhu 5. 6. dynastie, kdy uh, co to je? Kdy, ten, kdy ten stát začíná být hodně sofistikovaný, je potřeba, není už možné ho stavět na to, aby královská rodina manažovala celý, uh, celý ten komplikovaný stát a administrativu, tak tam nejednou vtrhává velké množství nekrálovských osob. A samozřejmě to je problém, protože na ty už král nemůže spoléhat a musí s nimi vždycky mít nějaký vztah na bázi založený na nějakých faktických skutečnostech, jako je třeba ekonomika, protože jinak samozřejmě ty sloužící by mu vůbec, nebo ty úředníci by mu vůbec nesloužili a museli, museli být za to dobře zaplacený. A to se postupně právě stává, že tihle ty lidé vlastně si zakládají své rodinné klany podobně jako se to třeba stalo nedávno na ministerstvu dopravy, tak vlastně taky vlastně ty rodiny, na, na, na, rodí se nepotismus, to znamená, že tatínek, který má nějakou funkci, tak do těch různých úřadů prostě dostává svý rodinný příslušníky a to je vlastně cesta dolů kopcem, kdy ten stát jako poměrně velmi rychle, řekněme, v průběhu několika desítek let je velmi rychle erodovaný a de facto není, není schopen není schopen fungovat tak, jak my definujeme stát. To znamená, že má určité povinnosti, určité funkce, o kterých se nemusím dlouze asi rozpovídávat. A jeden z těch prvních kte úředníků, který vlastně způsobili tohle je Jehož hodobku jsme nakyskou okolností zkoumali. Je to... Člověk, který jako jeden z prvních si vzal královskou dceru, protože ten panovník, jak furt si nebyl není ani méně jistý, tak potřeboval si ty úředníky zavazovat. Takže mu řekl, ty mi budeš dobře sloužit, budeme mít spolu uh, prostě biznis v tom státě a ještě si vezmeš mojí dceru, aby to bylo jo, jistý. A to, to byla třeba sňatková politika, která potom v průběhu šestého, šesté dynastie v 23. stolí před Kristem se značně rozšířila, protože mu králové uráků vůbec nic um, Velmi často, když se mluví no o Egyptě, tak je to takový dojmový, jenom je to hodně, ten aparát je takový dojmový na můj vkus. A, um, a já si myslím, že těch dát, který se dají najít pro různý procesy, je strašné množství. Tohle je jenom jeden příklad, jak my třeba například můžeme zkoumat uh, uh, otázku ekonomické, uh, ekonomické devalvace, kdy, um, kdy se postupně zvětšuje zvětšuje vlastně platidlo, které neustále znamená míň a míň. Tady to jsou objemy, protože jak už jsem řekl, ti lidé byli placení v naturálích. A v Egyptě to byl hlavně chleba a pivo. Oni byli tak trochu Češi. A to pivo bylo hrozně důležité a oni si přesně psali, kolik dostali za týden práce pivních žbánů, které podobně měnili na trhu a tak dál. A ty pivní žbány vždycky měly část objemu, v abstraktní míri, která činila 4,8 hekát a v průběhu páté, šesté dynastie vlastně ten objem toho pivního žbánu neustále roste, protože ten řemeslník věděl, tak za svoji práci za den dostanu pět žbánů, ale už na začátku den zhruba 1,6 litru nebylo už dost, takže to museli zvýšit třeba na 2,4, na polovinu toho hekádu. takže takhle máme třeba zachycenou v materiálu inflaci. A další věc, která je zajímavá z, z, hlediska, z hlediska přírodních systémů, je takzvaná teorie přerušovaných rovnovách, kterou vymyslel před 30 lety Jay Goat, který, který už bohužel uh, nežije, ale v těch společnostech to funguje zřejmě úplně stejně. A de facto ve, ve stejné době na to přišel Colin, Ren, Colin Renfrew, profesor archeologie v Oxfordu, který zkoumal keklackou civilizaci. A ten... ten to jednoduché, jednoduché, jednoduché definice nebo jednoduché přiblížení téhle teorii říká vlastně, že vždycky je určitá doba, kdy je relativně klid a potom se najednou udělají určitý opatření a zase je určitý klid nebo velký změny strukturální podstaty a pak je zase dlouhý klid. Tak tohle je ta teorie přerušovaných rovnovách a v Egyptě můžeme vidět, že od té čtvrté dynastie, která byla poměrně v klidu, se, ta, se ty přerušovaný rovnová, se ten stav rovnovách neustále zkracuje. To znamená mezi těma zásadníma, zásadníma změnama ve společnosti. Takže tohle je takový příklad toho, jakým způsobem k těm změnám mohlo docházet a jak, jak rychle na sebou, za sebou zase následovali. Já to potom můžu když tak vrátit, pokud byste o to měli zájem. No a tady jsou ty hlavní příčiny krize, které jsou poměrně jednoduché, já ani nebudu číst, No možná jo, vy tam vidíte, asi tam nevidíte. Že jo. Je to krize identity, to znamená, jaké vládnoucí skupina považována za legitimní, participace, kdo a jak se podílí vlastně na správě nebo plenění toho státu. Krize penetrace, což je schopnost efektivní kontroly, legitimizace a distribuce. A když si otevřete jakýkoliv noviny ráno u kafe, tak zjistíte, že to jsou faktory který najdete prostě během dvou minut prostě v jakýkoliv moderní společnosti. Ale mi zajímavé je právě potom na základě těchto konkrétních uh, případových studií se podívat, kam to všechno může víc, protože samozřejmě tohle je věda o lidech, který se nedají uh, spočítat, takže těch možností je potom vždycky několik. Ale ta množina je poměrně jako není, nevím, není nekonečná. A když se podíváte na to, kam to potom vede, tak dospíváte poměrně zajímavým zajímavým výsledkům. Tady už jenom pří, příklad toho, jak v průběhu šesté dynastie ty hodnostáři z těch nepodiských rodin vlastně demonstrovali ten svůj statut na tomhle a zejména na onom světě. Tohle třeba jsou z imitace syrských vinných nádob, které původně byly vyhraženy pouze královské rodině. A v šesté dynastie vlastně, vla, kaž, vlastně každý mohl vlastně tímhle Poměně ceným, ceným statkem disponovat, podobně jako teď, když třeba na, na přechodu málem přehovluje černý, černý BMW, tak sedí v tom prostě osmnáctíhletej klouk, ale vůbec to nesouvisí s jeho postavením, pouze je to nějaký vnější odznak. Podobně tady části pohřební výbavy, poměrně unikátní, zase v tom uh, širším archeologickém a společenským kontextu Sabusíru. Ještě podívat, co tady mám. A to je poslední část, která se týká klimatu, protože samozřejmě klima v tom hrálo podstatnou roli, ale není to tak, jako když se řekne tak je změna klimatu a prostě je to špatný, ale vždycky je to prostě určitá, určitá souhra okolností. Tady jsem se třeba pokusil ukázat, že ty změny, které vedly k tomu takzvanému kolapsu, byly společensky zakořeněný. De facto už v době, kdy identifikujete nějaký Zásadní růstové faktory té společnosti můžete říct, jak ta společnost dojde do krize, nebo kde budou ty krizové faktory. Protože tady to například byla stavba pyramid, která nejdřív stimuluje samozřejmě administrativu, růst úřednícký vrstvy, ale úplně stejně na konci vlastně na stavba pyramid způsobuje obrovskou krizi, protože je velký znožení úředníků atd. a tak dále. Jak by se ty faktory daly brát jeden pod druhém? Takže to je jedno zajímavé zjištění další, že. Vlastně v těch původních prorůstových faktorech je už potenciálně zakodovaný způsob, jakým ta společnost projde, projde krizí. A k tomu ještě přistoupí počasí. Takže my třeba máme evidenci toho, že už asi 100 let před kolapsem staré říše se počasí zásadně zhoršovalo. Je to nález právě z tohoto archeologického kontextu, což jsou mumifikační nádoby. Na kterých, ve kterých uvízly tyto brouci, kteří se jmenují Pekilus farao a kteří jsou vysloveně pouštními brouky. Takže my víme, že v době, kde původně třeba byla savana v průběhu 25. století před Kristem, byla na začátku 6. v 23. století, na začátku 6. dynastie už poušť, protože ty brouci nikde jinde žít nemůžou a jinak by se nedostali, protože navíc vlastností těch brouků je, že, se, že nemigrují na velké vzdálenosti, navíc v Egyptě jeden gradient proměny přírodního prostředí poměrně ostře oddělen, takže oni opravdu by nemohli třeba přejít z té pouště do, no, do, do Nilské Nivy a naopak do, no, do, do Nilské Nivy. A naopak, a tady vlastně máte sestupný trend vlastně Nilských záplav, které my máme velmi dobře doloženy z takzvaného Palermského kamena a můžete vidět, že tady to by byla už širší debata, ale prostě určité vrcholy a propady, které vlastně souvisejí poměrně zásadními, zásadními událostmi uh, v tom státě. A tady vlastně je taková sumarizační tabulka prostě nárůstu vlivu toho těch úředníků, jak se demonstruje na, na partikulárním případě uh, pyramidových <coughs> komplexů a skladů v nich. Um, inflace v keramice, tady velikost stavby pyramid, jak vidíte v průběhu páté a šesté dynastie, už byly poměrně malé, pokud je o jejich objem klesání a kolísání nelských záplav. A to je, myslím, z mé strany skoro všechno. Tady potom máte a, a, tu poslední tabulku, která vlastně říká, že kolaps opravdu neexistuje, ale máte tady vlastně ty protiklady, kdy na začátku toho rozvoje stádu, svojí výjimečná postava panovníka nebo loajální úředníci státní administrativa, která je nejdřív slikně lineární, pak, je, pak se regionalizuje. To máte i dneska vlastně, když vlastně centrální vláda není schopná v provinciích nebo v regionech dosáhnout prostě jednotného řešení, jednotný, jednoduchý případ zdravotnické poplatky. Fakt to každý si dělá, jak to považuje za vhodný každej um, politik. Provoz královských uh, pyramidových komplexů nejdřív obrovské plus, potom neuměrné zatížení hospodářství, ekonomický systém, výkonný systém distribuce, který nakonec vede k regionalizaci, kdy vlastně ti no, nomarchové nebo úředníci v těch regionech si uzurpují právo vybírání daní a nakládání s nimi. A celé to vlastně vede k, toho, k rozpadu toho centrálního státu, k regionalizaci vývoje. Nicméně, abych se vrátil k tomu začátku, důležité jsou dva fenomény. Jednak nesvádět všechno na počasí, když samozřejmě to počasí mělo svůj velký význam, nezapomenout, že vlastně v těch prorůsových faktorech automaticky, nebo pokud já vím zatím, tak ve všech případech vlastně zakodovaný způsob, jakým ta společnost dojde do krize a konečně ta třetí věc, že kolapsy opravdu nejsou pouze to období, které vlastně následovalo, trvalo asi dvě století, tak vedlo k tomu, že ten celý systém toho státu a struktura byla zásadně rekonfigurována a vlastně ten stát se vynořuje v 20. století před Kristem jako úplně jiný zase. Takže to je tady z mé strany a já předávám asi slovo Petrovi. Děkuju. Takže já bych navázal, navázal spíš volně. Moment, já si tady ještě... Najdu svoji prezentaci rovnou. Předpokládám, že někde. Kde pak máme? Dole, dole je. z kafy. A dole, a ona už je otevřená. Pardon, to je ono. Tak. Na si. Tak, výborně. Takže bych navázal. Tady tohle z toho moje pokračování bude vlastně z toho, co tady Mirek povídal před chvilkou, protože on ukazoval jeden příklad, který velmi detailně zná, protože to přímo osobně zkoumá a je vedoucím těchto výzkumů v Abusíru, v Západní poušti a ještě v dalších místech Severní Afriky. A já bych navázal takovým obecnějším pohledem, protože, jak jste se dozvěděli, jsem sice uh, pracovníkem archeologického ústavu, ale vlastně sám biolog. Uh, takže uh, kromě toho ještě působím teda na univerzitě na, v Centru teoretických studií teďka čerstvě a zabývám se vlastně uh, těm, těmito záležitostmi ze stránky spíš řekněme ekologické. Ekologické je v tom nejširším slova smyslu, ne v tom úzkém, jak uh, se to běžně používá. Takže bych chtěl trochu dát tuhle záležitost do širších právě ekologických souvislostí. Tady, jaksi premisa, že? Bude to za pár dní, kdy budeme mít vlastně výročí tady téhle události, 11 září a od té doby snad silněji než kdykoliv předtím, jak si máme pocit, že časy jsou nejisté a doba je riskantní. Ovšem, já bych tady chtěl předvést a to rovnou teda předjímám v tuhle chvíli radši, že vždycky tomu tak bylo, že jak si tady tenhle ten dojem je způsoben spíš teda našim jaksi osobním vztahem k těm událostem, naším vlastní teda zážitkům. Abych teda začal k tomu kontextu, vlastně Mirek Barta tady před chvílí povídal z hlediska archeologa a znalce komplexních civilizací těch uh, složitých společností, ale už někdy v 70. letech si uh, holandský ekolog povšiml a taky to napsal ve své knížce, ten se jmenoval Rapoport, uh, že jak si uh, civilizace lidská, uh, ta vyspělá, je, uh, je vlastně z hlediska dějiného uh, takovou anomálí. Je to vlastně jenom 6000 let, co si vyspělá civilizace existuje, což je z hlediska teda, lidského vývoje v podstatě jenom a doví, si to není teda nepodařený experiment. Já vím, je to taková jako hyperbola zvláštní, teda e, nemám to taky moc rád, když prostě věci dělají takovýhle jako prohlášení, že jo, e, subspecie eternitatis, nicméně teď se nám to zrovna hodí. A pro, e, proč? Protože já bych chtěl ukázat e, m, tu záležitost na podstatně delší časové škále, a to sice škále kvartérní. E, geolog by řekl, že dneska žijeme v v období čtvrtohor kvartéru, že jo, konkrétně v holocénu, což je jenom v podstatě uh, ta nejtenčí časová šlupička na povrchu té dlouhé historie a, a ten kvartér nám začal uh, zvláštním způsobem zhruba před dvěma a půl miliony let a to sice uh, v tu dobu se stalo něco velmi zvláštního z hlediska teda dlouhé historie naší planety, vlastně neobvyklého a to sice, že začalo silně kolísat klima a vůbec, jak si život na planetě se stal velmi e, nestabilním a riskantním. Tady to vidíte na tomhle grafu. Tady ubíhá čas, tehle čísla jsou v milionech let, tady máte 60 milionů, tady nula, což je naše současnost. A tohle je zhruba, ovšem velmi zhruba, spíš tak jako e, představená spíš e, jako e, v, v umělecká představa, než vědecký graf, představa o kolísání klimatu globálního na naší planetě. Vidíte celkový trend ochlazování, který tady před, naznačeno mírně postaru, dnes už se to posouvá víc dozadu, před zhruba třemi miliony let se začíná měnit na periodický. A ty, ty, ty výkyvy klimatické se víc a víc prohlubují v rámci celkového ochlazování tak to vlastně klimaticky, paleoklimatologicky definujeme čtvrtohory, čili kvarter. A co já teďka udělám? budu postupně zaostřovat naší pozornost na menší a menší časovou škálu, až dojdeme vlastně do holocénu, který jak za chvilku uvidíme, je vlastně velmi pravděpodobně, protože do budoucnosti nevidíme, ale velmi pravděpodobně je to vlastně jenom jeden z mnoha interglaciálů, dob meziledových, který už předtím bylo nějakých, můžeme jich napočítat přes 50. A ten holocén, ta naše doba, je vlastně jenom zřejmě jedním z těch krátkých, teplých výky, Protože ty studené výkyvy glaciály doby ledové byly vlastně mnohem delší, řádově desetkrát delší než ty krátké teplé výkyvy. A, uh... Teď se na to podíváme v detailu. Co to znamená pro naše území, speciálně tady pro Čechy? To znamená velmi mnoho tyhle výkyvy, protože tady vidíte takový modelový příklad. Dnes žijeme v Holocénu, ale byl by to i jakýkoliv předchozí interglaciál. Máme tady zhruba naznačen současný stav od středozemního moře po moře Balcké, čili takový transekt od jihu na sever. Tady jsou Alpy Kdyby nebyl člověk, což bylo, nebo nepůsobil tak, jak působí, což bylo v každém předchozím integraciálu, všude by byl bez výjimky les až na vrcholky. Alp na tomhle transektu. Když v glaciálech, které teda jsou složitější klimaticky, nicméně v těch vrcholných fázích glaciálu situace by vypadala takhle. Ten samý transekt, naposled se to stalo před 20 tisíci lety, což je poměrně nedávno, z hlediska, řekněme, vývoje člověka, jakožto živočišného druhu a podobně, tak je to krátká doba. Před 20 tisíci lety byla celá ta severní část Zhruba až po dnešní Berlí nebo Varšavu pokrytá, pokrytá kontinentálním ledovcem, který měl v místě dnešního Balckého moře, které neexistovalo tím pádem, to je vlastně v určitém pohledu takové ledovcové jezero, tak měl tloušku tři kilometry. A na jich od odna, našeho území, které leží tady, tak vlastně bylo zase rozsáhlé alpské zalednění, Třeba ledovec, horský alpský ledovec šel ještě hluboko pod Ženevu, například směrem na západ. Tak v tomhle místě leželo naše území, uzavřené teda jako úzký koridor mezi těmi ledovcovými masami. A Jižní Evropa byla extrémně suchá, to souvisí s celkovým teda klimatickým chodem na naší planetě. Takže my se teď podíváme víc v detailu. Teď se podíváme na ty čtvrtohory, spíš na jejich střední a mladší čas, jak to vypadalo v detailu. Tady opět máme, teďka nám časová osa běží odcuť sem směrem ke dnešku, 0 opět dnešek, 1,8 milionů let se myslí, takže už jsme to zúžili a vidíte tady to kolísání, které je teda um, velmi dramatické, e, můžeme to srovnat právě s tou situací, kterou jsem naznačil. Holocen, ta dnešní doba, to je ten, tenhle vzestup křivky a my to tady můžeme analogizovat s celou řadou předchozích vlastně maxim směrem jako do globálně teda teplých Fází, zatímco ty studené fáze, tady vidíte to, co už jsme právě eh, naznačili, jsou za prvé delší a za druhé vodost komplikovanější. Není to tak jako jenom jedne, jeden pík nějaké křivky, ale je to tam složitější. Takže, co se v tu dobu vlastně stalo? Um, jen tak pro představu, pro představu těch časových teda, dimenzí a hloubek. Tady někde před milionem a 1,8 miliony let se do Evropy dostali první lidé. Nebyl to ještě teda jaksi homo sapiens, jak se definujeme my, jako, jakož to teda rozumní, ale a byl toho homo erectus, nejstarší nález je dneska z Dmanysy, což je v dnešní Gruzii datovaný 1,8 milionů let dozadu. Takže to jsou nejstarší lidé v Evropě, které známe. Tihle lidé už vlastně měli takzvanou ašelskou teda kulturu, pro kterou jsou charakteristické pěstní klíny. Tady vidíte takový nejstarší vlastně rozpoznaný nález pěstního klínu jakožto artefaktu. John Frér, uh, už v roce 1797 tenhle pě pěstník klín našel v anglickém hoxon, a našel ho uh, uložený vedle mamutí kostry. A on poprvé teda prohlásil, tehdy mu nikdo nevěřil a uh, ještě dlouho trvalo, než se o tom začalo normálně mluvit a bylo, začalo to jít považováno za fakt, že tenhle ten, uh, útvar je vlastně lidskou rukou vyrobený nástroj a že lidé byli současníky teda staré pleistocénní fauny. V Tehdy dokonce ani ten mamut, ten uh, pozdní mamut, jak ho vlastně známe hlavně, uh, žili vlastně jeho předci a už tenkrát bylo jasné, že je to teda doba velmi dávná a tenhle nález teda zbudil poměrně velké kontroverze. Já jsem tady přines ukázku takového pěstního klínu přesně teda z té doby. Dokonce uvidíte sami, že jako ten, tenhle exemplář je téměř teda identický s tímhle anglickým z Hoxen, takže to tady nechám kolovat, prosím, <laughs> aby neopustil teda místnost. To je, to je originál. To je originál. Na jedné straně vidíte Eolizace to znamená za tu dlouhou dobu, kterou to někde leží, tak vlastně v dobách ledových, když bylo suché klima a větrné, když vznikaly spraše nebo váté převisy, tak přesypy teda písečné, třeba pískový vršek u Vlkova nebo na Moravě, hrůdy a podobně, tak ten, tahle větrná abraze vlastně jednu stranu, která delší dobu ležela na, směrem nahoru, tak obrousily. A druhá strana je taková ještě v původnějším stavu. Jak dlouho ten pěstník ležel? Zhruba milion let je to vlastně milion let starý artefakt, uh, ovšem ten ašelén uh, trvá velmi dlouho, od té doby zhruba 1,5 milionu let až do nějakých uh, 600 tisíc let před současností. V podstatě můžeme říct, že pěstní klín je nejúspěšnější uh, vynález lidstva. Z hlediska teda doby, jakou trval trval téměř milion let, v téměř nezměněné podobě se ty, ty pěstní klíny vyráběly, uh, jsou spekulace o tom, k čemu sloužili. Těžko říct, samozřejmě jako nástroj je to možné, sami si dovedete představit asi, že je použitelný, ale mluví se i o jako funkci takové rituální, že prostě to byl jaksi odznak mužství, třeba řekněme, um, a podobně. Nicméně um, je to vlastně velmi dávná doba. Uh, rozhodně homo sapiens pěsní klíny ještě nevyráběl. Uh, před celá, teda před 800 tisíci lety se v tom kvartérním vývoji Stala jedna zásadní věc. A to sice, že se ty klimatické cykly, doba ledová, doba meziledová, takhle jak se to střídalo, zásadně změnily. Najednou se ta periodicita výrazně prodloužila. To vidíte tady v téhle fázi na křivce. Najednou jsou ty periody časově delší a ta osa je lineární, to není nějaká logaritmická. Jsou delší a ty výkyvy jsou hlubší, zvláště ty studené. Vidíte tady pořád ten celkový trend ochlazování, když se ta křivka, řekněme, klouzavě, průměruje. E, nicméně ty výkyvy jsou velmi dramatické. A e, moderní lidé se jaksi vyvinuli někde v Africe před e, 150 tisíci lety a do Evropy vstoupili zhruba před e, 100 tisíci e, lety. Takže to je jenom vlastně poměrně úzká, tenká slupka tady na tom e, hlubokém, e, na té hlubině času. Takže to jenom pro představu o tom kvartéru. Když tak potom můžeme dál diskutovat, co je vlastně příčinou těch ledových dob a těch meziledových i těch jemnějších výkivů. Proč někdy před dvěma a půl miliony let najednou se tohle začalo dít a předtím to vlastně nebylo. Jak je to vůbec možné? Proč se to prohlubuje, Proč ta periodicita je čím dál jako delší a ty doby ledové čím dál drsnější a, a, a podobně? My se teď ale podíváme na tu Opět zase zůžíme to měřítko a podíváme se zhruba na tenhle povrchový úsek, na poslední dobu ledovou a naši geologickou současnost, čili holocén, čili dobu poledovou. Ovšem doví, jestli to jenom není krátká doba meziledová, která nám za chvilku skončí. Ovšem, jako nemusíme se bát, nás se to osobně nedotkne. <tězňující> tak. Opět, tady máme bohužel tu časovou osu zase jinak, tady máme to nejstarší, to už jsou tisíce let, 60 tisíc a zase současnost. Upozorním snad na jednu věc, která je hlavní. Tady vidíte holocen, to je naše současnost. Vidíte, že ten holocen, jo, jakoby tahle křivka vyjadřuje nějakým způsobem, který je poměrně komplikovaný a není potřeba asi v podstatě věřte, že tahle křivka ukazuje globální teplotu nebo řekněme teplotu, průměrnou roční teplotu. Plotu na severní polokouly, teda v, tomhle, v těch 60 tisících letech. A vidíte, že holocén je za prvé začal velmi rychle a náhle, a za druhé je relativ, samozřejmě teplý logicky, ale relativně velmi stabilní. Vidíte, že ty výkyvy v rámci naší současnosti holocénu jsou vlastně poměrně nepatrné oproti tomu, co se dělo vlastně v, do, v dobách ledových. A jak jsme už řekli, toto hory, to je v podstatě taková jedna dlouhá doba ledová, občas přerušená na touhle jaksi jenom vždycky relativně z geologického hlediska krátkou fází teplou. Těmhle s těm, zvlášť teda ostrejím výkivům v rámci doby ledové se říká Dansgar Esgerovi oscilace, Poprvé byly objeveny na hlubokomořském záznamu, potom potvrzeny i v ledovcových záznamech ve vrtech a o jejich příčinách se dneška teda intenzivně diskutuje, nicméně vypadá to zatím, z těch diskuzí vyplývá, že se pravděpodobně jedná o jaksi, um, takový bimodální, uh, jak exist, jo, příčinou je existence bimodálního fungování vlastně systému oceánické cirkulace na naší planetě a tím pádem i atmosférické cirkulace, která je na ní dost jako, uh, úzce navázána. Že jako by ten systém fungoval jenom jako dva extrémní stavy a nic moc mezi tím glaciál, interglaciál a tak dál. Uh, zatímco v interglaciálu tenhle nějaký systém, který známe dnes, jako Golfský proud, Humboldtův proud, další, že jo, systémy, na to teda cirkulace, já nevím, tlaková níže nad Islandem, výše nad Azorskými ostrovy, podobně, že jo, na to navázaný třeba ten North Atlantic Oscillation, že jo, ten známý vlastně pro nás nejdůležitější systém, který brání vlastně vstupu třeba zimním těm průnikům studeného vzduchu ze Sibiře a podobně, tak tohle je vlastně systém typický, vlastně, Jenom pro tu dobu, jaksi poledovou, proholocen a, a zřejmě existoval i v těchto krátkých fázích. A cokoliv jako um, kol, uh, ostatního bylo tady vlastně jaksi, uh, systémem úplně jiným. Uh, Zase pro představu, aby jsme to nějak spojili s člověkem. Tady někde před 40 tisíci lety vymřeli poslední neandrtálci. Proč vymřeli? To je otázka, kterou třeba řešíme v té knížce o kolapsech. Tady vymřeli mamuti, mamutí fauna. Tady hned máme příklad dvou teda zásadních kolapsů. Samozřejmě zásadních, jak pro koho? Pro, pro nás, pro lidi jako teda lidský druh homo sapiens, tyhle kolapsy zrovna zásadní byly. To, že místo mamutu vymřeli i nějaký třeba řekněme myšice, to se lidí moc nedotklo. Nicméně teda zánik nejen mamuta, ale další teda jeho společnosti velké fauny se lidí doty, dotkl asi dost podstatně a je dost možné, že s těma lidma i přímo souvisí. Je celkem běžná představa o tom, že podstatě příčinou je, je právě člověk. No a my se podíváme teďka na holocen a teď vemu jenom tak jako hodně krátce letem světem přehled toho, co, o čem se dneska nejvíce hovoří v souvislosti s pojmem kolapsy a to už se teda bude přímo člověka bezprostředně dotýkat. Začíná to teda těmi mamuty. Poslední mamuti u nás třeba tady... Na území Prahy, řekněme, teď byl zrovna výzkum v Dejvicích na staveništi e, fakulty, nebo tady e, VŠHT, e, kde se našly právě e, zhruba, e, z doby před 10 000 lety teda mamutí kostry někdy asi před měsícem. Takže v tyhle mamuti ve střední Evropě vyhynuli před deseti tisíci lety. Tady třeba je nález roku 1997 ze Sibiře z Tajmírského poloostrova mamutího miminka, tak to je úplně novorozené mamutě, které zůstalo teda, spadlo někam do trhliny a zamrzlo v ledu. A uh, to, je, uh, to je o něco mladší. A dneska víme, že třeba na Vrangelově ostrově v Severním moři, to je arktické Rusko dneska, tak uh, se uh, nachází mamuti, staří po, pouze tři tisíce let, čili současníky těch stavitelů, teda první vlastně staroegyptské architektury. Ještě ne těch pyramid, o kterých byla řeč, ale uh, v už jsou to vlastně současníci starých egyptianů. ovšem v míste, kde teda se s člověkem pravděpodobně nesetkali už. Uh, ja, co je příčinou? Mluví se o environmentálních změnách, to je prostě uh, spekuluje se o vlivu těch teda prudkých uh, změn. Uh, jak jsme ukazovali, že Holocen začal velmi teda náhle na té křivce, tak... Uh, Donedávna jsme se domnívali, že je to právě specifikum holocénu. Um, ovšem byl to důkaz kruhem, protože mluvilo se právě o, o vymření té mamutí fauny o, jako o, a teda další. Ono se to týká i třeba mikrofauny těch myší a podobně. Jako vlastně o důkazu toho prudkého začátku holocénu, ale potom pozdější třeba ledovcové vrty ukázaly, že M, to je z předchozí doba meziledová před 120 tis, tisíci lety zhruba, tak začalo dokonce ještě Jak Takže a jaksi nic tam nevymíralo. Takže je to, je to otázka, co se vlastně stalo. No a tím pádem hned přichází teda v úvahu role člověka. Každopádně se zdá, že to bude platit v Americe, protože tam vymírání je opravdu mírně pozdější než v Evropě a opravdu synchronní s příchodem tzv. kloviské kultury, což jsou vlastně nejstarší, nejstarší lidé na americkém kontinentě. Přišli přes Beringovu, Guvžo, Beringovu úžinu, tehdy vlastně pevninský most, a zalidnili poměrně rychle celý americký kontinent a to vymírání je tam náhlé současné a v mnoha teda mamutích kostech, tam se jedná o, jedná o jiný druh mamuta, tak se našly zasykané ty kloviské hroty vlastně oštěpů. Hroty Uh, další příklad kolapsu. Uh, mluvilo se o Egyptě. ovšem uh, nebyla řeč o tom, jak egyptská uh, civilizace vůbec vznikla, to je zase jedno veliké téma, téma zelené a hnědé Sahary. Zelená Sahara je takový eufemický pojem pro situaci, kdy Sahara ještě nebyla poušť a byla to vlastně taková rozvolněná savana a postupně jak slábl africký monzun, což souvisí opět s tím velkým cyklem klimatickým uh, tady se mírně vrátím k jeho příčinám a řeknu jenom krátce, je to složitá věc, je to teorie, kterou vypracoval Milutin Milankovič, což je klimatolog a um, astronom uh, slovinský tak ta teorie, která dneska má spoustu teda, vlastně evidence k sobě, celý aparát, hovoří vlastně o příčinách astronomických. Je to jaksi stav oběžné dráhy země kolem slunce, její tvár v poloha jarního vodu je vlastně nejblíž země slunci, sklon zemské oči vůči rovině téhle ekliptiky a další a další věci, takže s tím souvisí i vysychání Sahary, ta zelená Sahara. Po celé Saharě se nachází spousta skalních chrytin, maleb, tohle je jedna z takových jako nejspektakulárnějších v Nigeru. Dneska suché území, žirafy široko daleko, nejsou až daleko na jihu a na rytinách je tady máme, ty rytiny jsou staré asi 8 000 let. A právě k tomu došlo přes 6 000 let, já to by mohl vyprávět tady Mirek Barta o tom, jaký to mělo vlastně převratný význam pro vznik vůbec staroegyptské civilizace. Právě vysychání Saharya a její náhlá neobyvatelnost. No ale to už se přesouváme do mladších období. Byla řeč o Egyptě. Platí to podobně to, co bylo o Egyptě řečeno o Mezopotámii, dalším vlastně centru civilizace. Po dlouhou dobu od vlastně třetího tisíciletí před naším letopočtem až teda do přelomu druhé, prv, třetího a druhého tisíciletí vlastně byly dvě takové centra civilizační, nesporná která měla význam ještě mnohem větší než třeba pro jak 20. století Spojené státy, a to globální v rámci tehdejšího, teda samozřejmě známého starého světa, tak to byla Mezopotámie na východě Egypt, víc na západě. A zajímavá je, i když samozřejmě ty říše se ovlivňovaly navzájem, ale zajímavá, pak třeba to byla ještě harapská civilizace v povodí Indu směrem na východ, která byla mezopotámskou silně ovlivněná. Zajímavé je, že všechny tyhle, všechna tahle centra upadají a to podobným způsobem, má to společné rysy právě mezi lety 2200 a 1900 uh, před naším letopočtem. Tady je chyba. Uh, Platí to ovšem i pro ty střední uh, polohy mezi těmi říšemi Levant, Anatolie a tak dál. Uh, proč, se, uh, proč k tomu došlo? To už povídal vlastně Mirek. Jsou to uh, o těch sociálních teda aspektech, ale právě zase z hlediska klimatického cyklu, který opět navázá na ten monzunový africký docela výrazně, tak uh, víme z vrtů třeba v různých jezerech, třeba jezero Van, takhle je proskoumáno východním Turecku poměrně detailně, že docházelo k vysušení. A vysušení má v těchto už bez tak suchých oblastech, kde zemědělství závisí naprosto fatálně na zavlažování. Kdy produkce na zavlažované ploše je pětkrát třeba vyšší než na ploše nezavlažované, přestože teda v mezopotámii není extrémně suchá, je to spíš v původně teda potenciální, třeba vegetační pokryv by byl nějaká step, ostatně tam předkové těch obilovin a dalších domácích rostlin původně rostly, tak uh, v těchto těch suchých oblastech uh, další vysušení znamená potřebu intenzivnějšího zavlažování a to vede, a zvlášť tuhle kritickou dobu, kdy už tam civilizace fungovala minimálně teda 2000 let, uh, pokud nebereme, řekněme, ta nejstalší města jako Horizont, já nevím, Jericho, Čatal, Hík v Anatólii, který byly, uh, tam existovaly v, v tuhle chvíli už dobrých uh, v, Kolik? Pět tisíc let? To je neuvě neuvěřitelná doba. A tekrát, když to vzniklo před deseti tisíci lety téměř, před osmi už naplno třeba Jericho, tak to byla opravdu jako města na obrovských rozlohách, řekněme, srovnatelných se starým městem pražským. Uh, tak uh, tehdy ten vývoj vyvrcholil výrazným zasolením a následným teda politickým chaosem, kdy vlastně uh, se zhroutily zavlažovací systémy, které byly nákladně že udržované v těchto případech, kdy vlastně civilizace stojí na zavlažování. Uh, hydra, říká se tomu hydraulické civilizace je taková určitá teorie, která byla dost kritizovaná, že vlastně vznik nejstarších států souvisí uh, se zavlažováním tím způsobem, že vlastně budování zavlažovacích systémů v momentě, kdy populace naroste tak, že kilometry jaksi kanálů narostou vlastně na neúnosnou míru, tak vlastně e, se e, začne být naprosto nutná a nezbytná potřeba centrální nějaké zprávy, udržování řešení těch sporů, které kolem toho vznikají, potřeba písma nakonec, Mezopotámy vlastně vzniklo nejstarší písmo v podobě toho klínového známého, že jo? a další Kolo, jo, když jmenujeme mezopotámské vynálezy, kolo, že jo, nejstarší známe, známe, nejstarší zavlažovací stroje jo, typu dnešních šadůfů jako v Egyptě, takové jako vahadlové systémy. Známe z mezopotámie nejstarší orebné náčiní na zápřach, pluch, už to nebyly jako do té doby jenom ricí holé tyče, ale už teda e, přímo pluch, jak známe třeba, já nevím, z Mánesových obrázků, že jo, e, ze starých pověstí českých, přesně tenhle systém. Takže e, tohle se v, jeden, v, tenhle, v tuhle dobu teda zásadně zhroutilo a e, lidé se začali vracet k nomádskému pastevectví a to pastevectví dál výrazně zvlášť kos, dál decimuje vlastně vegetační pokry, způsobuje erozy a ten staff vlastně nevratný. Vidíme to do dneška, dnešní mezopotámy, jak vypadá. Je zajímavé srovnání, že na jaksi vrcholu toho kolapsu a pádu, který byl velmi dlouhý a velmi teda jaksi bolestný z hlediska toho území, zhruba kolem roku tisíc našeho letopočtu, to už jsme v době, kdy třeba existuje město Bagdát, plynule teda až do dneška od té doby, tak se vlastně právě kolem Bagrádu zcvrkla ta původní sídelní oblast na mal, malej flíček a celá a mezopotámie měla zhruba 6 obyvatelstva oproti roku třeba 2200 před naším letopočtem. Jo, čili už 6 populace, čili tam vidíte jako ten úpadek opravdu teda dramaticky. Čekali bychom, že jo, rozvoj, vývoj směrem ke dnešku, ale v případě Mezopotámie to tak vlastně nebylo. Máme jiné příklady, z časových důvodů už to nebudu rozvádět. Kolaps Říma. Není potřeba, že vysvětlovat, to je známá věc. Ten letopočet 395, který se učí jako vlastně pád říše římské, to je v podstatě jenom detail, to je formální rozdělení na východo a západořímskou za císaře Teodé A to už v podstatě bylo jenom stvrzení nějakého dlouhodobě teda existujícího krizového stavu, který my sledujeme na různých místech. Tady třeba jsou naše vlastní výzkumy z egyptské západní pouště, což byla taková okrajová výspa východořímské říše, kde teda přímo můžeme sledovat tady tenhle kolaps impéria, že jo, na případu teda konkrétních, že jo, třeba situací, konkrétních domů, konkrétních teda sídlišť. Ale když se podíváme na úplně na druhé, jsme tady na tomhle okraji. Když se podíváme k nám, což je další úplně opačný okraj tady na severovýchodě, v tehdejší Germánii provinci, tak vlastně vidíme podobný vývoj a celý náš vlastně pravěk se dá přepsat na jaksi kolaps říše římské. Velká část teda pravěku. Například konec latenského období v Čechách, jaksi takzvaní keltové, pokud použijeme tenhle etnický název, tak vlastně jejich odchod Tady vidíte třeba opidum závist, tady u Prahy že jo, známé. Tahle opida byla teda celá města, že jo, se vším všudy, jako jsme řekli, na tehdejší poměry ovšem římské, to byla teda periféria, opravdu teda jaksi barbarikum samozřejmě. Nicméně v určitou dobu se stalo, že když v době, si v římské říši samotné zatím líme románům na jejich, který byl od závistí, já nevím, 200 kilometrů, čili nedaleko, tak tak nastal teda chaos a nastaly teda nutnosti teda různých válek a podobně, tak je jedna představa o zániku keltského osídlení, protože z hlediska naší lokální archeologie to, to je jako záhada. Najednou prostě opida, skvětající opida, najednou kolem roku zhruba 30 před naším letopočtem končí. Jsou opuštěna nic nepokračuje, že o Keltové z našeho území mizí. No pravděpodobně, co se stalo, je dost možné, že oni šli vlastně zalíme s románům dovnitř, do tehdejší vlastně poměrně chaotické teda říše římské. Byl to vlastně začátek jejich, tedy, jejího teda úpadku se najímat vlastně jako žoldáci. Možná dostali nabídku na nějaké území, které mohou osídlit uprázněné po nějakých prostě chaotických událostech. Je to jedno z Vlastně tady, teda našeho úpadku, našich keltů. Tady třeba vidíte, jak dokumentujeme. Eh sídliště ze starší doby římské v Tuchlovicích u Prahy, to je teda tady na Kladensku, kdy vlastně vidíme zaniklé tady sídlištní vrstvy, kte, zaniklé pod nánosy erodovaného materiálu. Tady vlastně se stalo to, že to je jaksi ukázka, exemplární příklad nějaké teda úpadku, kdy vlastně je to, obrov, je to poměrně neznámá věc, nedávno objevená, nebo takhle, objevená v 50. letech poměrně dávno, tohle sídliště, pak se ovšem na to zapomenulo a teď to vypadlo ze starých archeologických archivů a znova teda to začínáme zkoumat a ukazuje se, že to je opravdu zřejmě jedno z největších sídlišť starší doby římské vůbec tady u nás, ovšem je to zajímavá situace, protože tohle sídliště muselo samozřejmě, jsou tam zbytky domů, že staveb, polí a podobně a to všechno najednou zmizelo v bažině. Uh, proto se tam do dneška, je to unikátní v tom, že se tam zachovávají organické zbytky, dřevěné věci, nábytek, uh, ploty, parcel a podobně. Uh, tak jak, jak je to možné? Že jo? Souvisí to asi s nějakým uh, klimatickým jevem, kdy vlastně to, uh, uh, dřív osídlitelná plocha se, odstla, se stala neosídlitelnou, byla opuštěna a jak si zmizela teda... Později i pod tady vrstvami nánosů potočního vlastně bahna, povodňových hlín, které to potom pokryly. Takže tady zase můžeme uvažovat do detailu o nějakých klimatických příčinách. Takže vidíme, že prostě ty příčiny jsou velmi různorodé, samozřejmě. Když se přiblížíme dál ke dnešku, tak je to teda, jsou to ty známí májové kolem roku 800 na sv. letopočtu. Se mluví o jejich kolapsu, ovšem tam je to takové trošku složitější. On ve skutečnosti ten kolaps až tak dramatický nebyl v případě májů. Týká se to zhruba středního Jukatánu, ale jinak majská civilizace fungovala celkem jako skvétala dál. Ale pravda, že ta jejich jádrová nejvyspělejší oblast najednou prostě propadla nějakému jaksi kolapsu, nějakému chaosu. Ustala stavební činnost, dokonce se ty chrámy a pyramidy, tohle konkrétně Palenke na severu, Katánu tak najednou prostě se, se rozebírají, že jo, a staví se z toho třeba obyčejné, že jo, prostě příbytky. Něco se tam stalo, ovšem mluví se, tady je to hodně jako zatím rozporné, mluví se o přelidnění, následné erozy zase, vyčerpání půd, o nějakých nemocech, o politickém chaosu, o suchu a podobně. Je potřeba upozornit, že ta civilizace byla naprosto závislá na pěstování kukuřice, Uh, totiž na americkém kontinentě není zvíře, který by šlo domestikovat. Uh, vlastně je, je, je největší uh, zvíře třeba v Mexiku je jaguár. Ten, ten jaksi se by se domestikoval špatně a nic jako většího tam vlastně není. Takže oni třeba uh, domestikovali psy, které by jenom to bylo domácí užitkové zvíře. Třeba psí feny se dojily a dělali se z toho takové síry krocana samozřejmě a tak dál, ale na tom se jak si vyžít nedá. Pastevectví nebo něco takového, čili pastviny, louky a tak dál nepřichází v úvahu. Čistě to bylo na orebném zemědělství závislý, který bylo až vlastně do roku 1519 přistál na pobřeží Okotánu poprvé Hernán Cortés, ten konquistador, který to pak všechno, včetně Tenochtitlánu Titlánu, ještě viděli, Euh, euh, souseda, teda Teotihuakánu, tak i tu majskou kulturu vlastně definitivně vyvrátil. Tak do té doby se vlastně obdělávalo jenom rycími holemit a tímhle vlastně způsobem. Skutečný kolaps té majské civilizace ve skutečnosti není rok 800, ale 1519, protože tam opravdu je to nesporné, to je totální katastrofa. Vemte si Tenoč titan hlavní město Azteku. to bylo město, které mělo přes milion obyvatel, což na tehdejší dobu bylo nepředstavitelné, to, je, to měla jenom Konstantinopol v Evropě a tady najednou prostě domorode indianské město, civilizace, která nikdy nepřišla do styku s tou vlastně západní nebo s tou civilizací starého světa a došla ke stejným, ke, ke stejným vlastně výdobitkům, ke stejnému vývoji státní zpráva, urbanismus, zemědělství, podobný systém, písmo, že jo, všechno, vyvinutá civilizace. No a tam teda došlo k tomu skutečnému kolapsu, který má mnoho příčin, o tom se dá přečíst spousta teda i autentických že jo, literatury, přímo kronikářských, přímo očitých svědků, co se tam dělo. Ale nejdůležitější věc, to si ani tehdejší očití světkové vlastně ani neuvědomili, neviděli to, ale z pozdějších potom analýz víme, že největší katastrofou bylo, byly choroby. Prostě obyčejná chřipka ty lidi na veliko kosila, takže během 20 let populace klesla na jednu dvacetinu v některých územích. Teda. Ne celoplošně, ale dlouhodobě jsou ta čísla potom celoplošně i podobná souvisí to, což je taky zde zmíněný Jared Diamond v jiné své knížce, o tom mluví vlastně o původu třeba chřipky a těchto chorob právě u domácích zvířat, že vlastně je určitá třída, že zvláš zvlášť věrových onemocnění, která vlastně se dostala do lidské populace až v době těsného soužití určitých zvířat člověkem, především hovězího dobytka. A, a, takže je jaksi celkem spolehlivě prokázaná představa, že jaksi na, naše chřipka pochází od kráv a ti, čím pádem ji vlastně Indiáni vůbec nemohli mít a nebyli, jo, ale to soužití ve starém světě je po mnoho tisíc let, takže tam nějak prostě ta virulence už poklesla, ale u Indiánů tomu tak nebylo, takže tam to byla naprosté teda kolaps a katastrofa. Uh, závěrečná úvaha uh, je jednoduchá. Prostě to, o čem mluvíme, co to vlastně je, že jo? Jsou to kolapsy nebo jsou třeba, řekněme, vývoj lidské civilizace, revoluce, nebo vidíme tam spíš kontinuitu, pokrok nebo naopak, jak si tu přerušovanou rovnováhu J Jada Golda, jak zmínil uh, Mirek. Mm. Můžeme tam vidět, cokoliv se nám namane. záleží prostě, jak se na to díváme, záleží na naší vlastní zkušenosti, protože jsou to dějiny a dějiny, jak známo, se píšou po každý znova, s těmi se jaksi zjednává e, nějaký teda smysl, že jo, e, v každou vlastně chvíli e, je to e, a přichází potom e, vlastně ke slovu takzvané sociomorfní modelování, kdy vlastně naše vlastní zkušenost determinuje to, co v těch dějinách vlastně vidíme, ale to je snad věc spíš na další diskuzi. Vemte si jenom známý rok 1348, ten vám něco říká. Už ten člověk byl tady taky zmíněný, Karol IV., že jo. Vemte si, že jo, co to pro nás je z dějepisu. Pro, pro nás všechny pravděpodobně je to založení univerzity Karlovy, ale založení um, Karolštejna, Taky k tomu Karel IV. v tom samém roce přidal uh, nové město Pražské. Čili pro nás je to vrcholná doba, zlatá doba českých dějin, že jo. Prostě. Um... Ale vemte si, že zároveň je to uh, uh, rok po tom, co k nám přišel nejstrašlivější mor. Uh, v, v který řádil teda uh, s nezmenšenou silou po pět let po celé Evropě a zvlášť Praha uh, se uh, teda v tu dobu právě v roce 1348 teda byla postižená velmi citelně. Uh, v některých městech mluví o Praze se neví, ale je, uh, ví se o Krakově a o Vídni, že obyvatelstvo kleslo mezi lety 1348 a 51 na třetinu. Praha zřejmě je stejný případ, tam jenom proto nemáme ty doklady, protože ty schořely archivní materiály při požáru pražské radnice ve 45. roce, což je mimo jiný další kolaps, tentokrát kolaps dějin. Že jo? Takže tady vidíte, jak způsob čtení dané záležitosti ovlivňuje vlastně tu interpretaci a potom, že jo, všechno, co k tomu vztahujeme dál, tak je řetězovým způsobem že jo, ovlivněno úplně stejně. No a to, to platí i o problému globálního oteplování o, a o té nové, do, nové době ledové, což jsem naznačil na začátku. Jako je docela pěkná knížka uh, Williama Rudimana, který teď nedá, jeho vyšla poměrně nedávno. Plaus, Plax and Petroleum, český překlad teda zatím není, kde on celkem v celé té knížce poměrně jako sofistikovaně a věrohodně dokazuje, že nebejít člověka a nebejít vlastně oteplování vlivem člověka, produkce skleníkových plynů a tak dále, tak vlastně už tady tu dobu ledovou v tuhle chvíli máme. A že takzvaná Malá doba ledová, což je, která skončila kon, na konci 19. století, vlastně tím současným jevem, který nazýváme globální oteplování, tak vlastně už byl začátek a teď jsme to tím vlastně tím naším uh, vlivem vlastně zachránili na poslední chvíli. Je to kontroverzní záležitost, ale ta knížka stojí za to, kdybyste chtěl někdo detailně se poučit teda zatím jenom v angličtině ale doufám, že to někdo brzo přeloží. Takže mohlo to vypadat uh, dnešní Gíze egyptský takhle. Ne, to, to je samozřejmě přehraný, to je vtip. Takhle asi ne. Tam spíš by tam bylo ještě větší sucho, než máme dnes, protože v dobách ledových vrcholných byla celá severní Afrika ještě extrémně suší, než je dnes, což už je těžko představitelný. Ale před 20 tisíci lety tam dokonce nebyl ani ten uzoučkej pásek středomořský klimatu a vegetace, který dnes máme. Kdo jste byl nadovolený na pobřeží africkým středozemního moře, tak to znáte, tam, tam byla tehdy totální poušť. Takže tak to v dobách ledových vypadalo. Ne takhle, to je grace. Tak, děkuju. Tak já děkuji našim hostům za úvodní prezentaci. Ještě se zeptám, jestli i vzadu všichni dobře slyšíte. Bez vá. Tak a teď už je prostor pro vaše dotazy, takže neváhejte se ptát na cokoliv, co vás zajímá k obou prezentacím, které jsme slyšeli a nezapomeňte taky vyčkat na mikrofon, přičemž bych poprosila, pokud byste se ptali zezadu, taky si byste mohli přijít sem blíž k mikrofonu. Tak, kdo bude mít první dotaz, jako obvykle? Já budu mít dneska jenom jeden dotaz, ale já jsem viděl všechny možný důvody, co jste tam uváděli, ale hrozně mě zaujalo, jestli se někdo zabýval jako myšlenkou vlastně té kultury, jestli ten, ta kultura někdy nekolabuje prostě z toho, že se vyčerpá ta samotná myšlenka. Jo, jako Představa, že faraon je nedotknutelný, funguje jenom dokud je opravdu nedotknutelný. Jakmile e, začne tam být e, spousta úředníků, kteří začnou mít podobný práva, tak už to ta věc je nalomená a není v důvěryhodná. Že? Kolaps společenské smlouvy, prostě tak. Například Ako. z etosu civilizace a podobně. To já myslím, že Mirek tak určitě a... by k tomu dokázal říct a... odborněji. Asi, asi to tak je. Já jsem se ho snažil naznačit, že. De facto, i v tom, třeba staroegyptská civilizace je unikátní v tom, že trvala bezmála 4000 let a měla různé fáze státní, které měly různé podoby. A je tam prostě vysledovatelná prostě určitý, určitý pík, je to nahoru-dolu, nahoru dolů A vždycky ten stát trvá řekněme 300-400 let, kdy prostě, jak už jsem naznačoval, spousta těch faktorů, které vlastně přispívají k tomu, vzepětí, tak zároveň prostě přeznamenávají ten pád, takže nikdy není asi možný, a známe to i ze zapotécký civilizace, z majský civilizace, prostě ty faktory jsou poměrně dost podobný. V okamžiku, kdy ten král <coughs> začíná uzavírat tu takzvanou smlouvu společenskou, tak to není nevyčerpatelný, protože to implikuje spoustu dalších, dalších věcí, například ty nekrálovský úředníky, který Prostě ta smlouva je závislá na, na mimo jiné na té ekonomice, která není nevyčerpitelná, podléhá určitým cyklům, takže to je poměrně samozřejmý. Velký otazník ale je, jestli je to věc pravidelná nebo spíš nepravidelná, která závisí prostě třeba na, re, na regionu, na podstatě toho, jak to je uspořádaný, protože každý ten stát fungoval trošku jinak, ale... Nelze s tím než to uhlasit, akorát prostě u každý té civilizace to probíhá trošku jinak, ta podstata je vždycky trošku odlišná, což je na tom, na těch dějinách právě asi to nejzajímavější, že velmi podobný, velmi podobný například konfigurační faktory, které vedou k vytvoření nějakého státu, mu prostě končejí úplně nějak jinak, jo. ale ja. No tady je vlastně, abych řekl, um, hrozně těžký rozlišit, že si dvě věci. Za prvé, uh, jak si kauzalitu jevů a za zadru, druhý potom um, vlastně um, jak si uh, tu zpětnou kauzalitu, to je to, co my do toho vkládáme při zpětným čtení, že jo? Protože. Um, s kauzalitama je to těžký, že jo, jak si když vezmeme kauzalita příčina, že jo? Ty příčiny je třeba docela šikovný rozlišovat na uh, příčiny, jaksi bezprostřední a příčiny vzdálený, že jo. Říká se tomu proximátní a ultimátní příčiny. Uh, ty proximátní ty se zkoumají strašně snadno. že Tam prostě vidíme, řekněme já nevím, u kulečníku jdou proti sobě dvě koule, srazí se, že jo? A teď to má nějaký efekt. To je přímá příčina, ale prostě ta vzdálená příčina to už je složitější. Ano, samozřejmě, šťouchnutí tágem je vzdálená příčina a ještě ne ta nejvzdálenější. Pak je tam ještě to, že se dva kamarádi domluvili, že půjdou na kulečník že jo? a pak je to dál a dál, prostě to vede a v zásadě do nekonečna, takže tam je to vlastně hrozně těžký a strašně špatně se to zkoumá. Že jo? Třeba, já nevím, třeba vemte si kolab Římský říše, že jo? když to začalo, um, tak... V tu dobu, že jo, spíš, dobře se to třeba zkoumá podle mě spíš na těch počátcích, jo. Ne to, jak civilizace zaniká, ale spíš, jak nová vzniká. Řekněme třeba křesťani v Římě, že jo. Ja, jakých, že jo, rozměrů to pronásledování, že jo, vlastně časem nabylo, jo. Bylo cyklický, chvíl zase byl císař jako křesťan, potom už zase ne, pronásledoval. Bylo to, že jo, martýrium eh, trvající stovky let, a přesto se to jako udrželo. Co je drželo, že jo? Ta idea, ta jaksi prostě nová, idea, ta silná idea, nebo židovský národ, že když si vemete, jaká vlastně vitalita v tom je jako obsažená, co všechno vlastně oni přestali, ale prostě má to, jak si ten étos, tu ideu a tak dál, ale uh, vlastně jsou to... Uh, vstavy, kdy nebylo dosažený ty plný společenský smlouvy, ty celospolečenský. Jakmile bylo, tak najednou, že jo, to přestává fungovat, že jo? U křesťanů, u Židů to neznáme, protože Izrael existuje 50 let a, ale, ale i jako když čteme třeba, že jo, když jsme vlastně třeba římský, že jo, spisy vo, vo tehdejším, že Palestíně, tak tam vidíme, že jak, jak, jakmile židům ten stát začal dlouhodobě fungovat, tak, tak nastaly jako problémy, jo. Takže já si myslím, že uh, dost na tom je, to, to, to každopádně. Tam je možná ještě jeden problém velký který do jisté míry uh, řeší archeologie. To ta otázka oficiální a neoficiální uh, ideologie, protože oficiálně, když třeba Alek zase použil nějaký moderní příklad, tak před 20 lety, když byste si otevřeli noviny v, Česko, v Československu, tak byste měli dojem, že nám vládne 150 géniů, kteří jsou v, jedný, v jednom spolku, který se jmenoval komunistická strana, Československá, nebo jak to bylo, mystická Česko Československa. A, <laughs> a stejně tak v Egyptě prostě máme oficiální prameny, které hovoří třeba o tom, že když se úředník dostal do fyzického kontaktu s panovníkem, tak spadnul na zem a měl mrtvici. Tohle přímo je v jeho hrobce zaznamenáno a potom je ta neoficiální, kdy my víme, že v tu samou dobu prostě byly vykrádány královské i nekrálovské hrobky, takže Vždycky a to, co my používáme, společenská smlouva, královská ideologie a tak dál, je určitý zjednodušení, aby jsme to byli schopni vůbec uchopit, protože samozřejmě je v tom třeba 30. století před Kristem, kdy vzniká staroegyptský stát, tak to nebylo tak, že milion <coughs> lidí žijících na území Egypta by si myslelo, že najednou se zrodil Bůh a vládne jim, ale byla to prostě určitá skupina lidí, která byla ochotná za určitých podmínek šířit tu královskou ideologii, takže a poskytovat určité služby, takže to bylo vždycky prostě výhodná, výhodná záležitost po obě strany a v okamžiku to přestalo být výhodné, kdy třeba ty kněží v šestý prostě zjistili, že už druhý týden panovník nezaplatil, tak si řekli, no, tak co taj, my, co my v tom chrámu budeme dělat, jdeme domů, že jo. A prostě rozpadlo se to na ty regiony, ale zase, jak i Petr naznačoval ty kolapsy, <kly> jsou velmi pozitivní, protože třeba ve 20. století před Kristem se zásadním způsobem mění strategie využívání s vodou v celým, na celém předním východě. Dochází k objevu studny, nebo k vynálezu studny, která předtím vůbec neexistovala. Mění se technologie zavlažování třeba v Egyptě pod vlivem právě těch, těch krizových faktorů. Takže ty kolapsy je potřeba vět taky jako velmi, velmi pozitivně a možná někdy i Prostě ten kolaps je nutný, aby ta kvalita se vlastně zlepšila, aby se to přeneslo prostě na, na novou, na novou úroveň, ale velký problém v těch pramenech, které my máme, je prostě role oficiální a neoficiální ideologie a ty jdou naprosto proti sobě. Protože na jedné straně máme krále Boha, na druhé straně víme, že král byl za, zavražděn ve svém harému, jo. tak to prostě nejsou kompatibilní ne, informace a obě jsou de facto pravdivé. Já jsem se chtěl zeptat, já teda jak vás poslouchám to, co vím, by mě přesvědčilo, že hlavním hybatelem tohoto stejně bude to klima, že to počasí bude asi daleko důležitější než ty ostatní okolnosti <těk> jako a zaujaly mě například ty Aztékové vymřelé na chřipku, kdy mě napadlo, jestli třeba i s tím nesouvislo nějak počasí, jestli tam třeba nebylo chladněji v té době, jestli ta chřipka je prostě neskosila o to víc. Že se to sešlo, že zároveň tam dostala chřipka a zároveň tam podmínky, tak jsem se chtěl zeptat, jestli něco takového tam nebylo v té době. Děkuji. Určitě, no, o tom se mluví. E, dokonce se, že protože Astekové chodili nahý s bederní rouškou. To křesťany, ty noví teda vládce, pohoršovalo a oni je oblíkali. A oni prostě nebyli dlouhodobě zvyklí na to ošacení evropský a za prvé schoulosti věli a za druhý, když zmokli, jo, prostě zůstali mokrý, neuměli s tím zacházet, je to mírně legrační představa, ale to třeba Bernal Díaz Del Castillo, což je takový, myslím, že františkánský mnich, jako obránce tehdejších, obránce indiánů, právě působil na Jukatánu, tak právě přesně takhle to píše, jo, že prostě on ty své ovečky eh, přestal nutit oblíkat, v momentě, kdy si uvědomil, že vlastně tohle že jo, je zabíjí, jo, takže přesně, jo, přesně jste trefil zrovna do jednoho konkrétního detailu, jak to, jak, jak to asi mohlo být, ale s tím klimatem, no, já bych úplně neřekl, přestože, že bych jako správně asi měl jako přírodovědec spíš jako být nakloněný těm, třeba řekněme klimatickým interpretacím, tak um, jako Přímo jako klima to je strašně složitá otázka. Posledních, já nevím, 30 let, a už to teda odeznělo, se ta, ten klimatický determinismus strašně nosil. Že jo? Prostě mluvilo se že jo, o jaksi detailních že jo, peripetích různých teda cyklů, právě těch Milankovičových, že jo? I cyklů sluneční aktivity 11-letej, 40-letej a podobně. A teď se v tom hledali určitý paralel. Jenže problém je v tom, že ta cykličnost je tak jako mnohonásobná, navzájem se to vrství, že nakonec vlastní zkušenosti znám, ten samý, mám prostě stejnou zkušenost, opravdu tam si člověk vysvětlí úplně všecko tímhle způsobem. Jo. Cokoliv prostě chce, tak nakonec si jako vysvětlí, to je vždycky nějaký ten chloupek na těch chřivkách najde, jo, vždycky, jo, to je, to je prostě... S, Nakonec známe to, že jo, sami, jak, jak, jak je to s počasím že jo, teďka, a jak je to taky s pamětí že jo, lidskou. A tady je vlastně paměť jiného typu, tady je třeba řekněme paměť, že jo, říká se tomu proxidata v těch našich vědách. Nejsou to přímo měření, není to přesně datovaný, jsou to jenom jaksi nepřímé jako důkazy, často tam dochází vlastně ke kruhovým důkazům jako tenhle determinismus, je to možný, ale nikdy nikomu se to jako reálně vlastně nepodařilo zkoumat a asi vlastně nepodaří. A v tom je to nebezpečí. Hrozně proto to bylo tak populární, protože opravdu tam, kdo chtěl jako něco pěkného vymyslet, tak nakonec jako vždycky vymyslel. No, to... Já jsem chtěl jenom říct, že ono se to netluče s tou teorií, s těma s těma myšlenkama, protože tam jde o to, že ten, ten národ nebo ten kmen nebo ten, kdo se dostal vlastně do té krize, tak on ve chvíli, kdy na něj právě přišla nějaký vnější vliv, tak on nezareagoval tím, že by se přizpůsobil. Jo, oni nehledali řešení, oni opravdu nechali vlastně na sebe dopadnout ten vliv naprosto plnou vahou a zdecimovalo je to, že vlastně zůstala jenom taková ta tenká vrstva. Takže ono, jako, myslím si, že tam rozpor není v těchto věcech. No určitě, to je přesný, že? To je, to je, k tomu je zase, zase o těch Azteků ro, rok 1521 t, tentokrát, když to kortézovo vojsko, který čítalo uh, asi... 60, myslím, konkistadorů, 60 vojáků, plus teda ještě stlaškal TK, což bylo jaký takový spojený, že jo, kmen, on ten Cortés milenku z tohohle kmene, což byla nějaká, nevím, jestli dcera náčelníka, myslím, že jo, tak to nějak jako domluvili, ale taky jich nebylo moc, bylo jich asi 200 těch bojovníků a dokázali prostě zlikvidovat milionové město, že jo, navíc uprostřed jezer, dokonale opevněný, spojený, s pevněnou jenom čtyřma dřevěnejma mostama, nádherně bráně. A když čtete tu historii, tak opravdu máte uh, jako neodbitný dojem, že opravdu ten, uh, ten celý národ těch Azteků teda celá ta kultura vlastně byla, uh, ještě než to začalo, vlastně odsouzená jako k zániku a je to až jako uh, děsivý uh, čtení a je, působí to téměř jako mysticky, co všechno jako se dělo, co, co k tomu spělo a jenom kroutíte hlavou. Jo. A souvisí to třeba s určitým prorocím, oni mají ten 53, myslím, letej cyklus, že jo, A zrovna rok uh, přistání teda toho kortéze s tou brigantínou, že jo, když prostě přistáli, tak to přesně bylo v roce uh, 1519 právě, v roce, kdy Kdy měla jako přijít konec světa, a oni předpovídali, že přijde prostě bílý bůh Slunce z východu, bude mít prostě světlý vlasy, že jo, světlou pleť a modré oči, a že prostě ta, v podstatě ta jejich říše zanikne. Že jo. A ještě další legrace k tomu, oni vlastně měli kříž, křesťanský kříž, jak je, tak to byl vlastně pro ně symbol kukuřice. Takže a byl to posvátný vlastně pro něj symbol a navíc. Symbol toho boha slunce. A najednou přijde bůh slunce, je světlo, což Korteus byl, což je na Španěla neobvyklý, modrovoky a nese prostě sebou že jo, ten kříž, prostě, jo. To, ten symbol, který k němu vlastně patří. Takže tohle, než si ty. Aste... Jo, oni nebyli schopni se zbavit fascinace tady tohle událostí vlastně po celou dobu až po samý konec. Já si myslím, tady ještě neúplně zaznělo, Jedna, zazněla jedna věc, jestli není potřeba trochu rozlišit úpadek a kolaps, protože třeba jak jsem mluvil o tom Římě, tak tam, tam se těžko dá mluvit o, přímo o kolapsu, protože uh, tam byla postupně změna státního náboženství, zrovnoprávnění obyvatel fyzického Říma s obyvateli, s obyvateli provincií, uh, v podstatě vznik k mocenského centra a následně přesun všech vlastně aktivit do toho druhého centra, Ty vlastně Řím de facto nezanikla, ale v podstatě v podobě Byzance přetrval dál. A na rozdíl s tím, třeba já nevím, nějaké říše v Africe, které vlastně býlej muž vyvrátil tak rychle, že ani nestačil popsat. Takže jestli není úplně nesouměřitelný vlastně hledat, řekněme, nějaký jednotný druhý vysvětlení, jak pro, řekněme, takovýhle jakoby táhlej úpadek a vlastně jenom přirod nějaký kultury vinou a pro skutečný kolaps, kdy opravdu nějaká kultura se doslova rozpadne na prach pod rukama. Asi tam je důležitý říct, že my se zabýváme tou otázkou kolapsu nebo úpadku, ale <coughs> máme vlastně hrušky a jabka na jedné straně, máme prostě jakýsi přirozený vývoj civilizací, který který jsou ve svém přírodním prostředí, a vlastně ten svět kolem nich víceméně odpovídá tomu, jakým způsobem se ty společnosti vyvíjely. A potom máme něco jako Kortéze, protože Májové taky potom kolabuje na společnost v 9. století, ale kolabuje úplně jinak, prostě díky tomu, že ty jejich elity prostě taky uzurpují moc na úkor panovníka a vlastně přežívají víc těch 100 let, než je poslední doklad vládnoucího krále. A tady ten Cortés je něco, jako kdyby teď u nás přistáli Marťani o několik sto lidí pokročilejší, tak to už nemůžeme studovat společnost, jakým způsobem prochází krizi, ale to jsou jatka. Že jo? To prostě uh, jsou dvě prostě naprosto odlišné věci a mechanismus prostě, genocidy, kterou prováděl Cortés, je úplně jiný, než to, jakým způsobem se vyvíjely společnosti v pravěku a komplexní společnosti potom ve starověku, včetně třeba starověký <laughs> Číny a fin, fin, v povodí Indu, protože to jsou naprosto jiný parametry, naprosto jiný, naprosto jiný vstupní, výstupní faktory. <coughs> Technologicky dvě civilizace, které dělí prostě několik století, tak samozřejmě tam a, ta interakce je naprosto jiná, umělá než prostě přirozený vývoj nějakých, nějakých lidských a, společností, ať už na, na, na, na jakémkoliv na vstupní organizace. Aha. Každopádně dává smysl to, co říkáte a je možný rozdělit že jevy podle měřítka a to měřítko je možné na základě různých kritérií stanovit na úpadek a kolaps, že jo, kritérie, časový kritérium řekněme, já nevím. že jo, Ten kolaps má asi, že jo, a to bylo dělaný třeba Ellen, myslím Ellen, se jmenuje Tainter, že jo, ve svý knížce kolaps, tak vypočítává ty kritéria, který všechny to musí mít, aby to bylo možné nazvat kolaps. Ale jsou to jeho kritéria, že jo, a jaksi je to kritérium relativní, poměrný, že jo, který je samozřejmě možný posunout sem nebo tam, takže určitě se to dělá. Ale to jsou prostě ty konceptualizace už, který my vlastně v té smí knížce o kolapsu, i když se jmenuje, má to přímo v názvu tak jsme to jako řešili první kapitolu, kde se vlastně přesně o tomhle uvažuje, že jo, a teď prostě začíná to internetovou analýzu, zadáte si do Google kolaps a teď vám vyjede prostě na prvním místě, protože to bylo před rokem, co jsme to psali, tak vyjela samozřejmě 11. září. Kolaps té budovy, že jo, kolaps srdce různý, teda jako prostě zprávy, že jo, o tom, jak někdo umřel na infekt a, a podobně, že jo, to, tak tyhle internetové analýzy, jo, a teď prostě já nevím, myslím, že 14,5 milionů jako odkazů tam vylo. To už je dost, to už je statistický vzorek, a člověk najednou vidí, ano, tohle je jaksi, jaksi smlouva, to je to semantické pole pojmu kolaps, že jo, a něco Dobrý večer, abych měl jeden dotaz, jak to vypadá vlastně v, tích, v těch východních zemích, jako je Čína nebo Japonsko, protože teďka de facto jsme viděli celku dobrou přednášku zaměřenou na Evropu, Amerika, Jižní Amerika vlastně, a tam jsme sledovali jakoby tu druhou část, ale jak to vypadá vlastně na té druhé straně té polokoula, když to tak můžu říct? Tam jsem vlastně zatím nestřišel vlastně nic. Jestli vlastně tam jsou ty samé trendy, jestli tam probíhaly ty samé věci, nebo jo, jestli, jestli tam vidíte nějaký paralel, který vlastně jsou mezi tím, co se dělo v Evropě a v Americe a mezi tím, co se dělo skutečně v Ázii, jako je Indie, Čína a po případě Japonsko. No, no tak já, já nejsem samozřejmě žádný specialista, ale vím konkrétně když jsem si hledal paralely, tak civilizace v údolí Indu i v Číně mají prostě dvě, dvě fáze, které více mi odpovídají tomu, co my známe z jiných oblastí, z severní polokoule 2200 až 2000 před Kristem a potom 1312 před Kristem. Tam prostě taky dochází třeba k tomu, že obecně zaniká městská kultura, dochází k tomu, že ta politická, administrativní struktura je podstatně zjednodušená. Jsou tam nezávislé regiony, podstatně jednodušší ekonomika, podstatně menší uh, jakoby politický nebo samozprávné jednotky a to odpovídá. Ale samozřejmě, jako detailně třeba Čínu za těch posledních pět tisíc let uh, neumím. To prostě nemám načtený. Jsou na to lidi v Česku, jsou na to lidi v Praze, konkrétně, konkrétně na naší fakultě, ale já to z hlavy nevím. Ale... Ty hlavní věci, o kterých jsem mluvil, třeba ta velká konference NATO, tak ta řešila opravdu, a je to zajímavý, kolem toho roku 2200 uh, před Kristem na té severní polokouli, ať už vememe střední Evropu, kde uh, prostě dochází k zániku eneolitu, ať vememe uh, východní středo, středozemí, Syropalestínu, Mezopotámii, uh, údolí, uh, údolí in, Indu, <coughs> severovýchodní Afriku, všude prostě je to stejný. Prostě všude se ty civilizace, ty kultury prostě propadají do podstatně postatně, do jednodušších forem. Petr taky zmiňoval, co se třeba často děje, je návrat prostě k nomadizaci. Prostě ty podmínky jsou takové, že těm lidem nezbyl nic jiného, než je nomadizují. Ale zase v, v kontrastu právě k tomu Cortézovi, nikdy nedojde k tomu, že by ty lidi jakoby vymřeli, nebo někam odešli pryč, ty tam furt jsou akorát prostě nepoužívají určitý produkty té vysoké kultury, nejsou toho mocní, ale ta kultura se strašně zjednodušuje a pro nás můžeme mít dojem, jakoby, že to je nový etnikum a tak dál, To byl takový jako oblíbený antropologický teorie možná ještě do 50. let století. Když si vemu jenom například, jestli jste vzali domácnost českou z roku 88 a 98, tak budete mít dojem, že ty původní Češi odešly a najednou tady jsou nějaký jako. Uh, Japonci nebo Američani, který, jo, to, a to je deset let, tak uh, si vemte jednak, že máme nedokonalý heuristický metody, že zkoumáme něco, co čtyři tisíce let neexistuje a musíme se k něčemu dobrat, že spousta těch věcí nám logicky uniká. A to jak v těch přírodních věrách, tak v těch společenských, není možný prostě zkoumat tu společnost jako dneska dělají třeba sociologové. Ale naše výhoda trošku je, že my ty procesy máme od začátku do konce, to je zase na tom to zajímavé. Prostě, že opravdu to máme, to, což ty sociologové musí spíš predikovat a zase mají to, tu, to východisko, ty data, mnohem, mnohem jako detailnější. No. Za mě, já musím spíš říct, že to neumím, to na co se ptáte, ale určitý ty hlavní období, který znám a který vlastně vtiskli, vtiskli uh, charakter uh, <coughs> toho východnímu středomoří, tak jsou i na tom dálním východě, v Japonsku netuším, tam nemám, nemám sebe menšího tucha. No já tím spíš to, to neznám ten region, ale jenom jako taková ukázka. Tam ještě můžeme jako čekat, leti jaký objevy, že? Jo? Teď třeba, že jo? dlouho se myslel, že nejstarší keramika na světě, zhruba 8000 let stará, právě v Mezopotámii, že? Jo? Objev prostě první umělá hmota, že? Jo? Jak si lidskou rukou vytvořena, velký převratný že? Jo? Okamžik dějin. No a už se v, v, před 50 lety téměř najednou se objeví kultura Jomon jo, v Japonsku, která je s tím současná, nejli starší. No a teď jsem byl na nějaký konferenci, kde prezentovali hodně jako dobrý data. O, vykopali prostě někde, ale bylo to dokonce v subtropických oblastech Číny, někde v Sečuanu, kulturu, která měla keramiku už před 15 tisíci lety. To je o to je, Dvakrát tak stará, jo. A se vším všude krásný nároby, dokonce malovaný, jo, měli to hodně dobře datovaný a tak dále, ani, ani nevím, to byla novinka, ani nevím, jak ta kultura se bude jmenovat, nebo už jmenuje, ale prostě tam je možný asi čekat leda, co za každý takovýhle nález může jako úplně přepsat ty dějiny, že jo. Ale já si myslím, že to vlastně máte že jo, tady tyhle z ty záležitosti navážu na to, co říkal Mirek, že tomu, vemte si třeba řekněme naše vlastní dějiny, mě jakožto teda osoby, že o Petra Pokorního jak to funguje. Já si pamatuju, že prostě ráno jsem nemohl včera, včera ráno najít papuče, že jo, že prostě jako listonožka přinesla noviny, že tam psáli o nějakém skandálu, ale potom si vemte, co, zkuste vzpomínat, co bylo před rokem, nebo před deseti, nebo když vám bylo deset let a ne zjistíte, že uh, najednou jste vytvořili dějiny v tom okamžiku. Najednou prostě, a teď, teď je zajímavé sledovat, co se stalo. Jo, jak, jak jinak to působí? Co vlastně najednou se ukáže jako podstatný z hlediska vlastně dějin nebo mí teda interpretace dějin. Protože já tím, že píšu své dějiny, to je vzpomínám, co bylo dřív, tak v podstatě jako uh, definuju svůj vlastně smysl z hlediska napětí mezi minulostí budoucností v tomhle současném okamžiku, že jo? A teď je zajímavé, Vidět, čím já ten smysl definuji, jaké jsou to někdy drobnosti, jaké jsou to v podstatě jako události a zážitky, které v životě, v době, kdy se mi to dělo, by mě vůbec nenapadlo, že je to nějaký důležitý nebo že to, že to dává vůbec smysl. A najednou zpětně ono ano. A to je právě platí obecně v dějinách, o vzpomínání, a to, to je i archeologie a tak dál, že v podstatě. Tady vidíte, jako, jak vlastně ty dějiny vznikají a, a my se tady bavíme o tom, co pro ty lidi byly tenkrát důležitý. Ale co pak my to víme? My možná mluvíme o něčem, co ty lidi vůbec ani nevěděli, že se děje, co si neuvědomovali, co bylo tak nedůležitý. Pro... Oni žili něčím úplně jiným. Jo? A vlastně, takže to je to nebezpečí, jakoby, a to máme všichni tendenci, i dokonce profesionálové, že jo? všichni máme tendenci dělat mezi to rovnítko a myslet si, že prostě my jako zkoumáme mysl. Vyšla nedávno knížka v českém překladu uh, o neolitické mysli. Jo, sem jí, byl jsem z toho jako zděšenej, to je opravdu extrémní případ to, kdy on se snaží vzí, vžít, vcítit do toho neolitika, jak prostě ty mozoli, že jo, jak to jak to tou holí a teď vedle ještě seděli, teda do neolitika se vžívá ty mezolitici, který se jen tak smáli že jo, a točili si mlínek, protože už měli nazbíráno malin dost a takovýhle, ale jsou všechno vlastně jenom takový jako interpretace, no, tak to je jenom jako kde ději nám. Ale třeba ze starého Egypta z toho 20. století my máme texty poměrně velmi dlouhý, ty překlady jsou na X stránkách pak, který popisují opravdu kolaps, nebo opr ten propad prostě doho státu, kde oni říkají, není záplava, lidi umírají, a já jako ten šéf toho jednoho kraje, toho nomu, jsem se postaral o to, že jsem otevřel sýpky pro ty lidi, a popisují, že dospělí jedí vlastní děti a že se vykrádají hrobky. Takže třeba ten Egypt je hodně zajímavý i tím, že máme environmentální data nebo ekologický data, máme archeologie, máme písemné prameny a to dohromady. Ty, ty, ty data jsou vzájemně nezávislí a dohromady vlastně se z toho dá stavět určitý koncept vývoje komplexní společnosti. Proto taky ty mý časté odkazy krizových faktorů ze starověku do. Současný světa. samozřejmě ty společnosti jsou organizované trochu jinak, ale nicméně uh, zažívají na, na samozřejmě disparátních úrovních ten samý charakter problémů. Já nevím, administrativa, uh, určitý dogma, ideologie, ekonomické problémy a tak inflace. To všechno vlastně v těch pramenech dneska, například v té civilizaci je. Někdy to je zachovaný líp, někdy hůř, ale vlastně každý rok ta archeologie vlastně přispívá k tomu, že se to poznání trochu, trochu mění. Neříkám, že zlepšuje, ale mění. <těk> No jo, ale sám si před chvílí řek, že jo, a s tím teda naprosto souhlasím, že e, jaký texty my máme e, ze starého Egypta. To jsou texty z hrobek, že jo, čili to je nějaká oficiální historie, silně ritualizovaná, ale jako, jo, mluvil si o tom před chvílí, jo? Je, je to skutečná historie, to jsou jaksi, to je jenom jaksi, jo, já nevím, když si prostě na katafalk nechám napsat, co všechno krásného jsem za život vytvořil, to je jedna věc, ale co jsem ve skutečnosti prováděl, že jo, za to už je jako věc úplně jiná, jo? když Záleží na kontextu příklad. samozřejmě, no, ale vycházím z toho, že třeba když si půl na ten katafalk lehnout naprosto nasycený, nebudu psát, Maria trpím tři dny hlady. Jo, to, asi, to asi by si nevymysleli. Navíc ty data, který máme nezávislý, to potvrzujou, takže to by potom museli sfalšovat i ty brouky a nilský no, záplavy, ale samozřejmě třeba královský monumenty, ty jsou zárukou stoprocentně, že tam je to všechno špatně, že jo? tam prostě já jsem ten král, já jsem ten generální tajemník, prostě tam, tam je to opravdu takhle, tam není na místě věřit ani jedný větě. To je jenom, dokreslo jenom ten mechanismus, jakým ta vládnoucí elita vlastně si představovala, že se musí prezentovat na venek a zase byla to prostě uh, limitovaná uh, knowledge, uh, v, vědomosti, protože ty, ty informace si mohlo přečíst jedno až 2% lidí a ty oni museli manipulovat. Protože ten Felách, někde ten zemědělec, ten byl důležitý. Třeba v roce 641 Amrý na když dobil Káhiru, bylo to několik set jezdců. A oni tím, že dobili Káhiru, dobyli celou zemi, protože ona měla jenom jedno město, jedno správní, středisko. A těm lidem na venkovi bylo úplně jedno, komu ty daně platějí. Takhle arabové dobyli Egypt. To nebylo jako, že by obsadili celou zemi a, a měli jim ještě snížili, ty arabové, takže takže jako ty mechanizmy těch, ale to je zase obrovský zásah zvenčí, ale ty mechanismy jsou velmi zajímavý. Dobrý večer. Je tedy evidentní, že civilizace vznikaly, kulminovaly a zanikaly, těch příčin asi zřejmě bude vždycky víc, vždycky to bude asi nějaká synergie, těžko nějakou jednu kauzální příčinu tady, tady najít. Z toho asi plyne jedna jediné, jediný závěr, že žádná civilizace netrvá věčně, žádná není na věčné časy, což víme už teďka taky. A hodně se tady hovoří tedy o různých dávných civilizacích. V tomto smyslu nebo v tomhle kontextu mě teďka zaujalo taky osud naší civilizace, která taky nebude trvat věčně. A k těm všem důvodům, příčinám zániku civilizací tady asi bude třeba přičíst jeden faktor, a to je globalizace. Jo, všechny ty, ty vlivy tam vždycky působily nějak lokálně. Jo, čili dneska mám ten pocit, že už to nebudeme mluvit o nějakým zániku civilizace, když budeme mluvit o naší civilizaci, ale spíš o střetu civilizací. Jestli k tomuhle tomu umíte něco říct? Možná, Mirek, já bych jenom k tomu dodal, že asi nejen globalizace, ale, ale a na to se ku podivu strašně zapomíná, možná proto, jak moc je to evidentní, Um, zmasovění. Že jo? Prostě kolik nás teďka je ten, ten hokejkový graf toho populačního růstu, který je strašlivý. Že jo? Když vezmeme Egypt jako příklad, tak <hým> v podstatě populace Egypta během celé té dlouhé historie pěti tisíc let kolísala někde mezi milionem a dvěma. Jestli se nepletu pořád. A tak tomu bylo koncem 2,5 možná. Pak to bylo tak koncem 19. století, na samém konci 1890, bylo v Egyptě myslím 2,7 milionů obyvatel. Dneska má jenom Káhyra 15 milionů, celý Egypt 80. Přesto dokonce, jo. toto roste tak rychle, že 80 je možná pět let starý číslo. Jo, a to je strašlivý. Zatímco to bylo, Egypt byl obilnice Říma, te vyváželi prostě uh, obilí, žeho, do, do půlky uh, středomoří, tak uh, přestal být potravinově samostatný uh, po druhé světové válce a dneska dováží přes polovinu obilí. Přestože teda je uh, plocha uh, se, se nezmenčila a na většině plochy dnes... Že jo, funguje jak si hnojení, že jo, který zvyšuje pro, produkci. Jo, a tohle zmasovění, ta jaksi populační růst a tak dále, to, souvisí, to je ta globalizace, ale jeden podle mě z nejdůležitějších jejich aspektů, protože tady se dostáváme že jo, prostě do potravinové krize, která je prostě globální, celosvětová a myslím, že budeme... jako za nedlouho možná ještě my se toho dožijeme, že budeme opravdu litovat těch satelitních městeček, co tady u nás jako rostou na té uh, kvalitní půdě. Já bych taky řekl, že uh, de facto uh, nevím, proč situace je naprosto nová, protože dneska, co se stalo na jednom konci světa, ovlivní za pár dní uh, ten druhý konec. Já se týká prostě produkce, já nevím, splodin v Číně, který za pár dní jsou v Severní Americe, Invazivní fauna a flora, která prostě ničí lokální ekosystémy, vemu třeba naše včelstva, který prostě ubývají díky nějakým invazivním druhům a tak dále. Takže si myslím, že je to věc základního výzkumu prostě pro spoustu společenských a přírodních věd. A já jsem se nedávno zrovna měl možnost, takže já bych to. Abych to odpověděl, já nevím, co se stane, protože samozřejmě my jako bílá rasa jsme geneticky dost neúspěšní. a teď je otázka, jestli, dojde, jestli bude dost času, aby jsme byli geneticky překlidý, podobně jako neandertálci, prostě homo sapiens před 45 až 50 tisíci lety, nebo jestli dřív nás dostihnou ekologické problémy, energetické problémy, to je věc, kterou nikdo asi dneska neumí spočítat a tím spíše asi důležitý tyhle věci nějakým způsobem zkoumat. A já jsem právě nedávno se vyjadřoval k tomu, co česká vláda se snaží jako explicitně dneska už nahlas dělat. To znamená, že říká, že základní výzkum ve spoustě těch věd, všetně těch, který reprezentujeme my, je k ničemu a že, je, že správně je pouze prostě podpora průmysl. Samozřejmě ČVU, UT, VŠ, HD, jsou Vlastně pilíře moderní ekonomiky. Tenhle výzkum je strašně důležitý, ale já nemám dojem, že dnešní svět by byl jenom o nanovláknech, ale ty problémy jsou obecně lidský, který vycházejí prostě z toho, že národy jsou různý, mají různé jazyky, různé kultury, různé sociální uh, představy a pokud se v tomhle přestaneme orientovat, pokud řekneme, to prostě neexistuje, to tak já nevím, jestli budeme schopni tomu světu, který se na nás hroutí ze všech stran, nějak rozumět a pokud mu neporozumíme, tak se nezachráníme. Že? To, je, to je asi všechno a já tím, potom spí tím spíš mám velké velký, pochybnosti o tom, když Česká rada pro vědu a výzkum, já jsem trochu politický už, prostě říká, že bude podporovat český výzkum průmyslu a přitom dává grant německý firmě Süttyf, proč my máme podporovat dceru Sudty z Německa? Proč nepodporujeme opravdu výzkum na ČVU českých firm? Jo, to je celý, prostě je to strašně spolitizovaný a, a já, já nevidím a, velmi dobře tu středně dobou budoucnost a, český vědy, protože je tady spousta balastu, který prostě není v pořádku. Strašně moc toho balastu je. Vy teď prostě Akademie věd, která je pod obrovským tlakem a, a, a profesor Holí, který dneska je autorem spousty patentů, tak ten prostě musel 40 let na tom dělat, aby se dostal tam, kde je dneska. A pokud dneska oni řeknou, každý rok ten vědec musí předložit nějaký vynález nebo výsledek, jinak to není vědec. Já jsem třeba měl možnost učit na Ivy League, na University of Pennsylvania a tam prostě já ty lidi znám velmi osobně, z Harvardu, z Yaleu, tak oni by je museli vyházet, protože oni by neobstáli. Těm, těm kritériím, který nastavila Česká rada pro vědu a výzkum, tak profesor z Harvardu, semitistiky, egyptologie, jakýkoliv společenský vědy, on by neobstál. Takže buď je něco špatně s tím volem, co učí na Harvardu, anebo je něco špatně s těma No, Ale to souvisí s tím, jestli prostě se dostaneme dál v tom poznání toho, co nás dneska obklopuje. Mě napadla ještě taková jedna věc. Tady jsme se bavili o Úpadcích nebo kolapsech, ke kterým došlo. Ale určitě jsou nějaký faktory, které dokážou, řekněme, probíhající úpadek nebo hrozící, hrozící kolap zastavit a zvrátit nějak uh, a tu společnost přerodit. Dějme tomu, ty evropské civilizace mě napadá, tento na rozvoj vzdělanosti a vlastně zrod té proklínaný technické civilizace. Ale určitě jsou, určitě jsou jako vytipované nějaké období nebo nějaké události, které takhle zastavily nějaký úpadek jiných civilizací. Tak jestli, právě jako jsou nějaké obecnější faktory, které byly vytipované jako, jako ty záchranné nebo, nebo, nebo reformní. Já myslím, že ty faktory jsou známí, ale plus přírodní prostředí. Ale já si, já si nemyslím, že my jsme jsme my toho teoreticky byli schopni, ale co děláme? My děláme to že když chceme, aby se zlepšila vzdělanost a třeba stát chce, aby byly státní maturity a aby byla nějaká kontrola toho, jakým způsobem ten stát, ty školy vzdělávají lidi, aby měli maturitu. Tak spousta lidí je proti, protože vzdělávání je dneska biznis a soukromý gymnázium, kde platí než 40 tisíc ročně za to, aby ty lidi prošli, tak samozřejmě s Keplerkou nebo s vítěznou plání, potom když ty lidi přijou k maturitě a ty maturity budou těžké, tak ty maturity udělají podstatně hůst než lidi z těchto gymnází. Takže my sami nechceme, aby jsme měli vytrénovaný odborníky. To je první věc. A druhá věc, když to vemu v tom mikrokosmu, tak si vemu českou politickou elitu, která ví, že jsou ekonomické problémy a co se děje, že spochybňuje prostě rozhodnutí uh, poměrně samostatných, kvalifikovaných institucí, které něco, které a prostě to, že je ekonomická krize, tak ten Janota není schopen vysvětlit politikům, že je na místě začít šetřit. Je to věc politická a díky tomu, že ten demokratický systém je nastaven na tom, aby vládly no. politické strany, které většinou nenajdou tu vůli k tomu, aby řekli lidem pravdu, protože by je dostálo hlasy, tak ty problémy se odsouvají a pokud se budou odsouvat určitou dobu, tak dospějou do fáze, kdy už budou neřešitelný. A to se týká jako, o ochrany globálního klimatu prostě, a v Čechách když si stačí otevřít noviny. Já si myslím, že teoreticky jsme schopní jako se spoustou faktorů bojovat, ale na praktický úrovni ty rozhodnutí nejsou, nejsou prosaditelné. No. Ale jak ty vaší otázce, že jo, ještě jako obecně, a vy jste se tak jako i ptal, uh, já si myslím, že ty záchranný mechanismy, jestli to chceme nazvat mechanismem, což evokuje jaksi nějaký mechanický hodinky, to je samozřejmě uh, ne a je to zatížený pojem, ale pokud je chceme uh, jako identifikovat, tak si myslím, že... V, jsou, jak si, a to je jeden pohled na ten kolaps. Ty jsou nutným obsahem každého kolapsu, protože každý kolaps je, si myslím, vlastně řešení. Jo? Uh, například to, co se děje teď a teď si představíme, kam až to může vést. Ano, bude to průšvih, ale jako jiný řešení, zadaný situace, teď, jak si Mirko říkal, vymyslet neumíme. Prostě kolaps je v tuhle chvíli řešením. A v tomhle směru je to pozitivní jev, že jo. A já nevím, jsou kolapsy různých úrovní, že jo finanční krize, krize důvěry nebo prostě krize, že jo demokracie, to jsou dvě jako různé jsou úrovně větší, menší, ale myslím si, že já nevím, jo, prostě to, to je věc pohledu na tu věc. Třeba řekněme k finanční krize po krachu na New Yorkský burze nastala, že jo, zvlášť těžká byla teda v jiných zemích než u nás, ale u nás, že jo, nás to postihlo taky dost citelně a e, jsou sociologický rozbory, že jo, taková ta prostě narrativní, že jo, historie, ta malá historie, která jako e, ukazuje, že e, lidi, co žili v té krizi, e, tak vlastně to byla pro ně často nejšťastnější doba, jo, že prostě najednou, ano, sice neměli práci, ale zase mohli chodit do kina, jo, vzpomínají prostě na to, jo, takže to, co si představujem, že vlastně bude ten průšvih, tak on nakonec to třeba vůbec průšvih nebude a nebude to tak hrozný, jo, že to je, to je jako, horší je strach, než když se jako něco byt špatného děje, jo? takže myslím si, že sama krize, abych to teda nějak srozumitelně, teda jednou větou zopakoval, sama krize je řešením, obsahuje ty záchranné mechanismy a je jí možno vnímat jako vlastně v tomhle směru dobrou. Já e, mám jenom takovou smršť třech krátkých otázek. E, jedna věc je, jestli ten pěstník klíně, klíně z Afriky. E, druhá, <laughs> druhá otázka je, jestli by se tyhle ty principy daly zobecnit třeba na fungování firm. A třetí otázku jsem ti říkal, zapomněl jsem ji teď. ti se Jo, jo, jo, že mě zaujalo to, jak jste říkal, o té keramice, jenže jsem si nějak zpětně domyslel, že to vlastně, ta keramika u takhle staré kultury nemohla patřit zemědělcům. Mm. Takže co to by vlastně bylo za kulturu, mm. že mohla používat keramiku, protože normální lovec pochopitelně keramiku nepoužívá, protože by ji vyráběl hrozně moc, protože by ji furt rozbíjel, že? Mm. To je všechno. No. Tak pěsní klín, to jsem přinesl já, tak na to od, no, odkud myslíte, že je? No, já bych ředlal Saharu, ale… Kvůli tomu eolizování, co? Nebo kvůli tomu? No, přesně tak, je, je, je samozřejmě ze Sahary, je, je z, je z té nejsuší části Sahary dokonce. A co se, no, co se týče té tý keramiky, o tom se právě v té přednášce a o tom se rozproudila jako v obrovská diskuze. K čemu jim ta keramika byla, že jo? No, tam totiž, tam je důležitý ten moment, že jaksi je to strašně zvláštní případ, kdy se vyvinula stará vyspělá civilizace, že usedla vesnickýho typu, v, v subtropickým vlastně vlhkým klimatu to nebejvá, že jo. To je prostě až většinou pozdní záležitost. Třeba ty májové, ty jsou hodně pozdní. A tady se to stalo jako brzo, pravděpodobně, nebo je to nejstarší známá tohohle typu v takovém prostředí, který i nezemědělcům poskytuje možnost usedlého života. Takže to je jednoduchá jako odpověď v tomhle směru. Prostě oni tam měli nějaký, jo, jo ty hrnce často byly plný zuhel na pecek nějakých jako podivných já teď ani nevím, co to je jako zarostliny, jsou to stromy teda, nějaký plody, prostě ovoce, škrobnatý, který v sobě obsahuje e, bílkoviny, takže jako, šlo na tom postavit v podstatě jako existence jo, na sběru čistě, za těchto podmínek, což je jako zvláštní věc, to je nesporně to je pravda. No. My, protože většina kultur, kteří mají keramiku, jsou sedentární. Ty jako nemigrujou a sedentarismus velmi často im, implikuje prostě další věci. Obecně se keramika bývala považovaná za znak neolitu, to znamená domestikace a, a <coughs> zůšlechování původně divokých plodin. Jo a když se tyhle um. usedlí hnou, tak tu keramiku okamžitě ztratí. No. A k té ještě, my jsme měli Zrovna v době, kdy ta knížka vyšla, tak byli v Egyptě nějaký lidi s firem, tak jsme se jako vážně nevážně bavili právě o ekonomické teorii navozování umělého kolapsu v těch firmách, kdy prostě oni zjistili, že ty produstové faktory už dál nejsou tak prodůstový, jak by očekává de facto místo toho, aby se jakoby udělali v ideálním případě nový nastavila ta firma úplně znova, tak se neustále ty v původní faktory nějakým způsobem vylepšují v úvozovkách, ale pak jsme jako o to odešli, protože nikdo na to neměl čas, ale to jako nikdo asi nebude chtít nechat uměle, uměle skolabovat svou firmu, že To by byl... To... No, jasno, tak to je zase extrémní případ, ale... No já mám kamaráda krizového manažéra, ten teďka máš spoustu zajímavé práce. Není to vůbec můj svět, takže tomu jako nerozumím, ale, ale co jsem pochopil z jeho dlouhého vyprávění jako u piva večer, tak jsem pochopil, že jeho teda aspoň přístup, nevím jestli všichni krizoví manažeři, ale on to prostě dělá tak, že přijde do té firmy a snaží se prostě jako s těma lidma mluvit, snaží se prostě je socializovat znova a jakmile prej se mu podaří dát ty lidi jako, se nějak jako dohromady, aby to aspoň trošku drželo lidsky jo, mezi těma lidma vztahově tak v tom okamžiku má vlastně vyhráno, ty finanční záležitosti už jsou potom jenom detail. Jo, že většinou ta firma, jo, je to opravdu krize, opravdu krize důvěry, důvěry mezi těma lidma, jako důvěry vztahový, že jo, lidský. A uh, to je prej, jako to, ten hlavní úkol jeho prostě jako krizovýho manažera, což zase vlastně nás vrací, tomu, co jste i sám na začátku této diskuze řekl, že je to prostě ten etos, ten, ten vlastně ta víra jako víra, no jak, jak jinak to nazvat, víra v budoucnost, ve smysl věci nebo života a podobně. Já bych se rád zeptal, jestli není trošku problém téhle tý diskuse v té naší zálibě ve velkých slovech a, a v tom snažit se označkovat si ty věci co nejdramatičtěji, protože... My mluvíme o kolapsu civilizací, ale stejně tak můžeme klidně říct, že se jednalo o selhání nějakých regionálních kultur nebo e, konkrétních států a že jsme součástí jedné lidské civilizace. My jsme přece e, nestratili všechny informace z těchto civilizací. Epos Gilgameshovi je základem naší kultury a... Je, takže vlastně možná podle mého názoru teda nedochází jako ke kolapsu civilizací. A navíc jestli takový ty fatální závěry, jak to vlastně všechno bude horší a že nás čeká nějaká katastrofa, co když je právě ta globalizace ochranou před tou katastrofou, protože vytváříme veliký systém, který má samozřejmě taky větší setrvačnost a díky té větší setrvačnosti, samozřejmě nemusí docházet k tak prudkým výkivům, jako mohly zažívat ty malé civilizace. No jo, určitě. No my de facto v té knížce a výsledky tý konference byl de facto, a to jsme tady řekli oba hned na začátku, že de facto kolapsy neexistují. Že je to prostě interní součást vývoje civilizací nebo lidských kultur a prostě pro ně samozřejmě to neznamenalo, že by vymřeli nebo museli někam odejít nebo se na to vykašlali na ten starý Egypt a řekli si teď půjdeme do Sýrie a budeme tam mít městský státy, ale prostě, že docházelo prostě k transponaci, prostě kvality, kvality, ke změně velký kvality té kultury. To znamená, že třeba v těch stoletích 20. 2. 21. nestavěli pyramidy, ale stavěli podstatně skromnější projekty nebyli schopni se organizovat na celostátní úrovni, tak byly prostě regionální království, kde vládla jakási knížata, takže rozhodně to rozhodně to ne není tak, že bychom neustále bojovali s kolapsama, ale právě my jsme cítili potřebu reagovat na ten koncept toho, že je kolaps a teď najednou nic není a pak zase najednou něco je a zase to není. To prostě je velký mýtus a pokud jde o ztrátu informací, tak tam zase záleží prostě na přístupu, na jedné straně třeba máme vyhoření alexandríské knihovny, která měla tisíce originálů, prostě antických, antických textů na, na různé témata, na, rů, na témata různých věd. A potom máme kontinuitu prostě přenosu informací prostě ze starověku přes arabskou kulturu až až do středověku, takže zase je to věc, která není tak ta pro ten problém není tak homogenní a zase má víc víc, vlastně těch, víc těch aspektů, ale rozhodně někdy prostě k těm ke skladě informací samozřejmě dochází. Například ten zmiňovaný epos o je značně neúplný, jsou tam je ten epos vlastně nikdy tak jak se ho můžeme přečíst, neexistuje. On je, to, co čteme, je kompinal, kompilací textových pasáží z různých období od poloviny třetího až někdy do novobabylonského období, kde ty paralely jsou doplňovaný. Když to jakoby si odpovídá, tak se z toho vytvoří ta kompozice a když tedy třeba původní překlad těch sumerských tabulek z toho třetího tisíciletí, tak to není moc dobré počtení, protože je to nekompletní. Takže ty informace samozřejmě ztrácíme, ten boj s entropí je neustálej a Nemyslím si, že ho vyhrajem, ale jako právě ty vědy, kterými děláme, nepotřebná egyptologie, tak to je takový malý, jako příspěk k tomu, aby se něco ještě nasbíralo, třeba, pokud je třeba o ten starověký Egypt. No, já přesně tak. K tomu jako bych asi fakt neměl co dodat. Jenom si vzpomínám na zajímavou myšlenku filozofa Zdeňka Neubauera, který který říkal, že jsme jako v, dneska my, myslel tím teda jaksi obec vzdělanců a nevím, jestli myslel tady v Čechách a myslím si, že globálně, že jsme v pozici jako středověkých mnichů, irských, jak těch klášterech, prostě opisujou tu jednu prostě jako jo, toho Aristotela, No a teď tam prostě má ještě řadu jako rukopisů, jo, který už jako nestihli vopsat, pak se to někde ztratí. Jo, že opravdu my jsme v té pozici prostě těch, jako jak, a zrovna já bych se mezi jako tyhle lidi nepočítal osobně, jo. bohužel teda musím přiznat, jsou jiný, který skutečně jako jsou... Uh, bašty prostě té vzdělanosti, to, teď to opravdu stojí na jednotlivých jako lidech, že jo, který tu jako vzdělanost nějak táhnou prostě dál přes temnou dobu, takhle to myslím ten Neubauer myslel, s tou paralelou. No. A opravdu tam, jako nebejt pár náhod, tak opravdu jsme přišli o celý antický dědictví. Nejenže schořila v Alexandrii knihovna a to málo co zůstalo, tak nebejt prostě určitých konkrétních arabských uh, kupců, tak se to do té Evropy už nikdy nedostane a zanikne to úplně, že s koncem prostě arabské vzdělanosti. Jako já myslím, že. Ta entropie je přirozená věc, to když se podíváte doma do Šuplíku, tak vidíte, jak pracuje taky, jo, ale opravdu jsou asi jako uh, horší a lepší varianty tohohle procesu, jo, opravdu jako si myslím, že dochází právě požár aleksandrijský knihovny souvisí s dost jako kritickým období těch dějin, že jo, uh, severní Afrikce a je to vlastně symptom kolapsu a další podobný. No, mě ještě napadá taková věc, jenom já jsem si vzpomněla na tu úvodní křivku těch uh, glaciálů, interglaciálů. Uh, že, ta, ten poslední detail byl na křivku 60 000 na nazpět. Bylo prostě do té doby to bylo nestabilní, poslední 10 000 let jako stabilní a teplý. Uh, ale že, lidský, řekněme, člověk jako homo sapiens dnešního typu, který by se nám uh, inteligencí vyrovnal, tak to ten je, ten je ještě starší. Uh, tak jenom, koukujeme kouknu na tu křivku, kolik tam vlastně bylo šancí, podobně dlouhejch, na to, aby nějaká civilizace takového typu vznikla. Jestli, jestli vlastně, že, protože opak, že, tomu s tím kolapsem souvisí s, jaká, s tím, jaká šance na kolaps, souvisí to vlastně nějaká velká šance na vznik civilizace. Jestli vznik civilizace jako takové je spíš něco zákonitého, nebo je, nebo je to spíš jako něco, něco výjimečného, jestli prostě těch, těch šancí takhle promarněných bylo spousta, nebo jestli vlastně, řekněme, lidský druh chytil první šanci, která se mu nabídla. No, myslím si, že jednoznačně ta druhá, ta, jak si to druhý vysvětlení, to je, že jak se člověk chytil tu první šanci, která se naskytla právě teď v tuhle mimořádně stabilně, že jo, klimaticky stabilní a, a environmentálně dobu, protože, že jo, ten Homo sapiens se vyvinul před nějakýma 150 tisíci lety, což ovšem nic neznamená. To jsou prostě jako biologický kritéria co my víme prostě o jejich inteligenci, to měříme o objemy mozkové, ale nakonec známe jí homo fl floresiensis, že jo, ty, ty malí, ty hobit, hobitci um, z jeho východní Asie měli třetinovou moskovou kapacitu než my a taky fungovali docela dobře. Ale, takže ono s tím je to těžký, s velikostí mozku a těžko se to měří. Ale každopádně, když si vezmeme nějaký kritéria, jak si naší úrovně, jako mentální řekněme, tak, tak když se nám objevuje první pohřby, to je z první v podstatě nějaký jako náboženský život nebo citovej tohohle typu, to je střední paleolit, jsou to teda ještě neandrtálci, pravda, ale je to nějakých... 80 tisíc let dozadu. První umění, to je až hrozně mladý. Že jo? Takový to umění pěkný v Ševé ve Francii, nejstarší takový malby, že jo? 35 tisíc let dozadu. První zdobení těla, šperky, že jo? taky ta doba zhruba. Že jo? Takže to je všechno vlastně hrozně mladý. A to jsme v tom glaciálu. A zrovna vrcholným. Pak přišel vrchol glaciálu a tam skutečně tyhle doklady mizí. Stahuje se to někam. V Africe samozřejmě třeba a v jižní Ázii tam to přetrvává. Jenže nějak ku podivu ta civilizace, aby se vyvíjela, potřebuje nějaké jako krizový hraniční podmínky, aby, aby prostě uh, to šlo jako dopředu. Takže jakmile uh, se, se zlepšovaly podmínky tady speciálně v Evropě, a snad to není euro, jaksi eurocentrický pohled. Jako nemáme zatím podobné doklady odinuť, výjímatý Číny. Takže řekněme v Evropě a v Číně, tak jakmile přišel Holocen, tak, tak se to opravdu rozjelo potom už jako naplno a na velikko. Kdybychom chtěli předchozí takovouhle jako dobu příhodnou, tak by se museli jít 120 tisíc let dozadu a pro tu dobu opravdu nemáme pohřby, umění obydlí nějakého sofistikovanějšího typu, než je hromada zproutí. Oheň teda máme, třeba máme nástroje, tenhle je starý, se ku podivu jako zpracování kamene, a to není legrace, jako nikdo z nás, myslím, že by pěstní klín nevyrobil. Jako zručnost to techné, rozhodně v tom je, jo, takže tak to je ku podivu jako strašně stará záležitost, ale bylo to na dlouho, než vzniklo něco novýho. Tak, já měl takový spíš komentář k tomu, co jste to říkal, pane Barto, k, to, k té, té pozici těch politiků a tak dále. Já jsem se zamýšlel právě na tím, jestli to třeba není vaše role já chtěl jsem se vás zeptat, jestli vy tak tu roli cítíte. Že možná ty lidé, ty ti lidé, kteří by měli přenášet ty ideje o tom, jak to dělat, tedy tomu lépe poučení tou minulostí, těmi, těmi, těmi kolapsy, jestli byste to neměly být, vy obecně jako věci, ale nevím, možná i vlastně vy, vy, vy jakoby, co tady sedíte, jestli by ta vaše role teda neměla být potom o tom, že byste skutečně vedle toho, že přenášíte ten popis těch událostí, které se staly někdy v minulosti. Taky nějakoby, ne, takový návod, ale možná poučení odborné, které zase naopak ne, nebude tou politikou nebo tím, tím populismem, který dneska možná vidíme. A, a, a nevím, jestli to říká dost ale asi se ptám potom, jestli, jestli vy tak tu roli vaši cítíte nebo ne, jestli vy se cítíte nějakým svým jinak, v tu vaší vědeckou rovnou, nebo jestli tam vidíte třeba i, i pro vás uh, do budoucna třeba mo možnost uh, nějakého, nějakého přínosu, nějakého třeba řešení. Oh. Uh. Když to vím, třeba v současné době, tak samozřejmě my nějaké informace vytváříme a snažíme se, aby byly přístupné formou jak odbornějších, tak méně odbornějších publikací v tom nebo onom jazyce. To je jedna věc. Druhá věc, za kterou nesem odpovědnost, je postavení toho oboru, aby prostě bylo takové, aby, aby byl víceméně kvalitní, doufejme. No a třetí věc je, Jestli bychom měli s nějakou pochodeň, poznání, já si myslím, že to je věc prostě obecně společenská, kdo ty informace chce, tak si je najde. Někdy mám pocit, že to, co my sdělujeme a není, není až zase tak vyhledávaným zdrojem toho poučení, že to jsou někdy věci, které, jednak je to z části problém vědců, protože my nejsme schopni často vysvětlit srozumitelně to, co děláme. Takže samozřejmě jsou velký otazníky o tom, proč tady jsme, proč vlastně ty peníze se nemůžou dát na něco jiného. Takže určitou nízkou, doj... záleží na oborech samozřejmě, ale pokud existuje nějaká nízká kredibilita u některých oborů, tak si za, to doní... za ní zčásti ty obory můžou sami. To je prostě pravda. Druhá věc je v současný, <coughs> v současný, Situace je navozovaný dojem, že to, co v okamžitě z jednoho dolaru neudělá dva, tak není, nemá opodstatnění, takže v téhle době spíš jako se snažíme, a zase ten příklad Akademie je věc, spíš uhájit ty pozice, které máme, než jako že bysme si kladli nějaký velkorysí, velkorysí cíle, protože ta doba prostě podle mého názoru není příliš, není příliš příznivá nějakému základnímu výzkumu. Nevím, jestli to bude do budoucna jiný, ale v této tomhle, v tomhle, v etapě asi náš základní úkol je ty obory, které jsou, tak udržet. Že jo? Když, když prostě se zlikviduje český jazyk a studium české historie, což jsou mnohem důležitější věci, než nějaká Egyptologie, tak jako kde ten národ jako bude mít nějakou identitu, jako bude to McDonald's a, a já nevím, ten, tyhle to jsou věci, které prostě ten národ buď si chce uvědomit svý kořeny, nebo nechce, američani to třeba v Jiráku udělali velmi dobře, oni nechali rozkrás Národní muzeum, tím pádem do, do značný míry zničili identitu toho národa, který měl nějaký kořeny, že jo. I když mohli ho zachránit, protože stojí vedle ministerstva průmyslu, který byl ochráněný tankama, takže jako ta záchrana tam by možná byla. Je to obecně, spole... <laughs> obecně společenský problém, ale zase na, <coughs> na důstném uliši vidíme, kolik chodí lidí třeba na Science Cafe nebo čte nějaký populárnější knížky, tak zase ten pesimismus by asi nemusel být takový. jaký. Nicméně něco jiného je právě... Ta kultura, normální společenský, normální společnosti, řekněme třeba občanský, měl použít Havla. A druhá věc je prostě, co se děje v těch nejvyšších patlech politiky, která velmi často vůbec nemá vztah k tomu, co vlastně se v té společnosti děje. Samozřejmě slyšíte v novinách, my nemáme programy, budeme dělat to, co chtějí voliči, ale to taky jako Prostě v těch dějinách máme spoustu, spoustu příkladů, kdy, kdy se vším respektem prostě důraz na nekvalifikovanou většinu je cesta do pekel. Že? Já, já přesně nevím, prostě, co bych k tomu měl. Jako žádný programatický prohlášení k tomu nemám, ale každý by asi měl dělat to, co dělá nějak pořádně a to je asi základní recept. No. Jinak to jsou jednoduché pravdy selského rozumu, to není nic. Žádný zjevení. A navíc, jako, já si myslím, že že jo, tady No, to je, to je, je to složitější věc. Já třeba sám se v současné chvíli cítím poměrně jako, uh, nemyslím teď tady, to ne, ale jako poslední, řekněme půl rok, jako dost, dost nepříjemně z toho důvodu, že jsem teda uh, za náš archeologický ústav uh, členem toho Fóra věda žije, že jo? takže jako bojuju za vědu a za akademii věd ale i za celou vědu a na druhou stranu se jako bolestně uvědomu, že vlastně uh, by bylo nesprávný uh, vidět to jak, jako vědec vlastně uh, v, jako stranicky. Jo. Protože já teď jsem vědec, bojuji za vědu, žvou chci peníze. Ale prostě náhodou jako bych se prostě té, té, té historii stačilo by, kdybych prostě támhle někde jako v Prokopském údolí nenašel trilobita a vůbec nejsem vědec a jsem třeba řekněme, já nevím, nějaký, že jo, prostě průmyslník, jo, a budu to vidět úplně jako stejně dramatické, úplně stejně, jo, prostě tohle, tohle je hrozně těžký a v dnešní době věda je, je, že jo, on o tom už psal v roce 1930, že jo, to napsal Karl Jaspers, filozof, že jo, o duchovní situace doby. Knížka vyšla v překladu českým, teďka tam krásně prostě píše o krizi věd, že jo, a opravdu už tehdy on nahlíží naprosto přesně současnou situaci s vědama, že jo, a s krizí identity těch věd, s krizí smyslu, že jo. S, jo Nedokázal bych to tady teď jako v plnosti reprodukovat, je tam prostě o tom hodně stránek, ale uh, úplně jsem byl pav, jak prostě on to dokázal jako nahlídnout už jako tenkrát, v roce 1930. Uh, a uh, myslím si, že to je ta cykličnost dějin. Myslím si, že je teď doba, kdy hold jako věda uh, ztrácí svoje pozice a jako jedině co, co myslím, že k tomu uh, se dá jako dodat nebo jako návod, je co říkal Mirek, prostě dělat, dělat věci, co nejlíp, co, nej, ne, co nejlíp s nejčistším svědomím, že jo? a to čistý svědomí to není jen tak prostě, uh, s ním to není jen tak, že jo? Kdo, kdo prostě může uh, říct, že prostě uh, ví, co je správný, takže k tomu patří i ta sebereflexe, že jo? a tyhle pochybnosti, že jo? který který prostě vyvstávají, jo, prostě, co to znamená, že jsem vědec, že jo, jakou to sebou, sebou nese zodpovědnost, jaký to sebou, sebou vlastně nese jako rizika a jakou vlastně vinu historickou. Na, jo, složitá věc a všechno myslím, že tohle, včetně té viny, je to silné slovo, ale myslím si, že jako i, i tu tam lze jako i, i, tý, hodně té viny najít. To říká Jaspers taky, ne, je vždycky osobní věc, není to věc kolektivní. Já bych měl... měl spíš připomínku než, než otázku. Teda já jsem chtěl říct, že ten problém s tím, jestli před tou první znám známou kulturou existovaly nějaké kultury, které by byly vyšší, je taky v tom, že my my nemusíme najít. Je tam hrozný paradox, známe spoustu kultur, které prostě zpracovávali ve velkém dřevo, používali netrvanlivý materiály a kdyby takováhle kultura existovala například v nějakém interglaciálu, tak to prostě ten následující glaciál a následující interglaciál nepřežije. Uvědomme si, že třeba jenom naše železobetonové mosty, tak už dneska jsou pokrytý syntrem, jo? že tam opravdu se dělají krápníky a to, Kdyby něco takového existovalo před, já nevím, před tisíci uh, lety, tak nejsme skoro skor schopní poznat, že je to lidská věc, že to vyrobili lidi. Tak samozřejmě to naše poznání není konečný, ale uh, dá se předpokládat, že třeba se posunou uh, hranice neolitizace nebo hranice znalosti nějakých technologií, ale na druhý straně se dá říct, a o tom se taky tady mluvilo, že je potřeba, aby vznikly nějaký, nejen právě kultury, ale přímo civilizace, tak určitý kritický uh, hodnoty, já nevím, poznání technologií, množství, uh, množství populace, prostě musí to být i vhodný ekologický rámec, takže z tohohle pohledu se dá opravdu říct, že třeba přes 60 tisíc asi ten Neolit nebyl, protože bychom ho možná našli v těch věstonicích například, kteří představují velmi rozvinutou kulturu na, na jižní Moravě, velmi paleolitickou, ale je samozřejmě možný, že Číňaní přijdu s tím, že neolit byl před 15 000 lety a že najdou třeba nějaké domestikované uh, rostliny tam toho východo uh, prostě ekosystému. To jako je samozřejmě možný, stejně tak je možný, že najdeme v Africe nějaký starší, i když asi ne tak komplexní společnosti, jako byla třeba staroegyptská, to no všechno je možný. Dneska jenom my jsme loni v listopadu podnikli expedici do Gil v Kebíru, což je nás hodně hluboko v egyptské západní poušti. A co třeba nás šokovalo, že v některých jeskyních, které jsou vyzdobeny právě jakým uměním, jsou mytologické koncepty, které jsou známy z Egypta o 3000 let později. To znamená, že ta neolitická populace, která tam žila na konci šestého tisíciletí před Kristem a ty vyzdobila, samozřejmě neměla tu technologii, nestavila pyramidy, ale na té intelektuální úrovni prostě nabízela vyslovení v podobě etiologických mýtů, například toho, jak vypadá nebe a země. To tam všechno bylo. A z Egypta je to známo o 3000 let později. Takže takové překvapení přímo zažila naše expedice a ty věci teď jsou v tisku. Jo. Takže opravdu ty, to každodenní dobrodružství vědy není taky nějaký jako jenom prázdný koncept, ale opravdu se to tak děje. Tím spíš v Egyptologii, <coughs> což je věda stará 200 let, což je z pohledu matematiky a jiných věd prostě zlomek, zlomek doby, který trvají ty opravdu skutečný tvrdý vědy. Takže u nás Takové ty revoluce, revoluce ve vědě se odehrávají velmi často ty změny paradigmatů v egyptologii, což je na tom velmi lákavý, samozřejmě velmi nepohodlný v těchto mladých vědách neustále jako si osvojovat ty nový paradigmaty. ale na druhou stranu to je podstata té vědy, že jo, změna paradigmatu. Ne, to jenom, co se, stalo, že, revoluce. co se stalo na té naší expedici v Egyptě. Že? Tam stačilo vlastně zdánlivě hrozně málo. Ty, ty, ty skalní malby, že, který, o kterých je řeč, tak ty viděli, nevím jestli desítky, ale docela hodně vynikajících specialistů, archeologů. Ale byli to všechno specialisti na dobu kamenou, na neolit a starší období. Uh, a teď stačilo zdánlivě málo, že jo, viděl to prostě poprvé vlastně uh, egyptolog a najednou v tom uviděl něco úplně jiného, najednou prostě neegyptolog tohle nemá šanci vidět, to musí vidět egyptolog a to ku podivu, jako se stalo poprvé až uh, loni na podzim. Takže stačilo málo. A jako hm, samozřejmě ty překvapení změny paradigmat to všechno jako může přijít nečekaně každou chvíli, ale myslím si, že jako ten úbytek informací časem, když se vrátím k tomu, že jo, názoru na to, že, že nám jako leco z podstatného uniká jako v minulosti, ten je ten je víceméně lineární. budiš. Jako není tam naprostá linearita, protože ty doby ledový, jak říkáte, opravdu dokážou jako ten záznam smazat účinněji, než třeba jako uh, by meziledový, takže jako, nějaký jako zásadní, e, rychlejší ubytek informací v kritických momentech je, ale stejně prostě ty nálezy Těch je hodně, že jo, nálezů. To, takže tam čistě statisticky to asi jde extrapolovat, že nějaké jako naprostý překvapení uh, kultury najednou prostě typu Atlantida, že prostě najednou vyspělá kultura uprostřed toho jako pazourkového, fádního prostě, uh, moře. Asi, asi nenastane. Jsou překvapení. třeba nevím, začátkem 90. let našli v Německu tady nám přímo únosu v Scheningenu, že jo, najednou zničilo nic mokrou lokalitu, jak jste o tom mluvil. Že jsou určitý že jo, materiály, které se prostě nezachovávají. Ale přesto jako existují velmi staré mokré lokality v nějakých bažinách, jezerních sedimentech převrstvený třeba v tom Schöningenu dokonce třema glaciálníma morénama. Jo, takže tři glaciály, už to jako přežilo, zůstalo to pohřbený. No a tam prostě našli kompletní inventář z organických materiálů starých 600 tisíc let, to je strašlivě starý. A co tam našli? Jako bylo to překvapení, změna paradigmatu to byla. V době, kdy jsou tady ty pěsní klíny a nic víc neznáme, tak najednou tam byly. Krásný, prostě voštěpy, vo dřevěný, vysoustružený, to je jako odrbaný nějakým kamenem, že jo, pískovcem, třeba do jako opravdu kvalitních že jo, nástrojů se zahrocenýma, teda e, opálenejma e, špičkami, aby to dřevo stvrdlo a zahrocenýma perfektně udělaný. Byly tam nádobky z březových kůr, jo, takže najednou úplně, jo, e, je to revo, revoluční věc, ale že by se tam teda našli nějaký, jako třeba umění nebo tak to to ne no. Kvaly, výku, stačil, ale to je jo, jako, je to Jo, a jako rozhodně ke změně paradigmatu jako tenkrát došlo, no. A 600 000 let. Tak čas nám utekl velmi rychle. Tak já se zeptám našich hostů, jestli chtí ještě dodat něco, co nezaznělo. Možná poslední otázka místo toho. Zásadní. Takže by úplně poslední stručná otázka, kdo má úplně naléhavou potřebu se na něco zeptat. Já jsem se chtěl zeptat na tu křivku teplot, jak jste ji ukazoval úplně na začátku. Tam je v těch, těch posledních asi, já to miluji, 800 tisíc let, tam najednou začala ta teplota oscilovat mezi těma glaciálama a interglaciálama a předtím ta křivka byla poměrně plochá. Je to daný tím, že není dostatek měření nebo zjištění, jaká ta teplota byla, nebo čím je to vlastně daný, že to najednou začalo oscilovat, což je docela zajímavé jev a není žádnej z astronomického hlediska nebo z jakéhokoliv jiného, není pro žádný žádnej zvláštní důvod. No. To není, protože to vysvětlení, jak už jsme o tom mluvili, ty astronomické parametry fungují vlastně pořád. To, jako funguje uh, přes geologické věky, mnohem delší. Ale... Uh, uh, z, zánlivě paradoxní je to, že když se podíváme na poslední 3 miliony let, tak skutečně se ty změny prohlubujou, zesilujou a to až do dneška pořád. E, to byla dlouho záhada, ale nakonec e, přišel na pomoc teorie, že jo, kontinentálního driftu, kde se potom rozjeli zajímavé úvahy právě na tohle téma. Najednou to prostě bylo, e, najednou se objevily pačesy, za který je možný vlastně tenhle problém chytit, že jo? To bylo taková ta revoluce věd o zemi, že do těch geověd v 60. letech a tam se začalo, prostě, najednou se zjistilo, že prostě kontinenty po naší planetě dlouhodobě jako plavou, narážejí do sebe, pak se to vrásní a tak. To dneska je samozřejmost pro nás, pro všechny, ale ku podivu před 40 lety by to nikoho ani nenapadlo. Vysvětlovali se třeba vrásnění, že orogeneze úplně jinak. No a teď, takže tam přistoupilo tohle, že zároveň došlo k objevu mořského proudění, to už starí mořeplavci dávno znali, ale neznali ty mechanismy, ty způsoby, že, jak to souvisí s teplotou vody, se salinitou podobně, že existují ty hluboké protiproudy, které to vlastně kompenzují, že je to všechno propojené, že i meteorologie do toho vstoupila. Takže se prostě přišlo na to, že důvod, proč se to stalo, ne náhle, postupně, Stalo se to zřejmým v tom našem záznamu, který skutečně není. Je to tak, že skutečně jaksi doba stará 5000 let a stará 500 000 je studovaná v těchto hlubokomořských záznamech úplně na základě stejných metod. Takže to není jako problém evidence. Ta je naprosto stejná. Uh, jo, uh, uprostřed třeba Atlantiku se usazujou uh, usazeniny uh, v hlubokém teda moři rychlostí uh, 0,7 mm za rok. A takhle to běží furt. Je tam nějaká teda kompaktace vahou, potom těch nadložních, ale to se dá korigovat, dá se to datovat různýma metodama, takže jako evidence je lineární a v pořádku. No a přesto se to děje. Takže zřejmě ta země se nastavila uh, do určitý konfigurace a postupně že jo, se to nastavení jaksi zesiluje. To je prostě neví, zásadní moment, třeba ten moment před 800 tisíci lety, kdy se ta periodicita začala jako prudce měnit a prodloužilo se to, tak je, se připisuje uzavření panamský šíje. Jo, kdy najednou se úplně změnilo mořské proudění, protože tehdy tam šel nějaký proud, pak se to zavřelo a celý se to jako přestavilo. Nebo z dvých Alp postupných, teda Alp, pardon, Himalájí se a vznik toho velkého prostě tibetského plato zřejmě má podle určitých modelů. Jsou to jenom modely, že jo? kouká se to do minulosti, experiment nepřichází v úvahu, takže bohužel jenom jsou dispozici modely, tak podle těch modelů z vzdvih těch Himalají a vznik toho plato nějak úplně zásadním způsobem změnil cirkulaci zase jako vzdušnou a vzniklo v určitých oblastech monzunový klimat, který do té doby nebylo. A to je zas možný zkoumat z určitých jako záznamů vlastně chody monzunů a tak. No prostě, jsou to tyhle ty jako komplexní, vlastně vzpoměrně složitý důvody, proč se to takhle jako vlastně mění. A není důvod si myslet, že, že by to do budoucna mělo být jinak. Navopak, ten trend se prohlubuje, proč by se to mělo nějak rapidně zvrátit. Není důvod se domnívat, ale... Je, je proto důvod jediný, prostě to antropogenní oteplování, že o pomocí teda různých vlivů, hlavně skleníkových plynů, což je ovšem věc složitá. A k tomu je dobrý poznamenat takovou základní, že jo, záležitost, na kterou se hodně zapomíná v těch diskuzích, že všechno má retenční časy. Když já něco, jo, řekněme, vrcholy zimy nejsou v době slunovratu. Že jo, ale trvá ještě dva měsíce, než vlastně ten účinek se projeví. Takže největší zima je někdy prostě v únoru průměrný roční i, i třeba minimální denní, teda průměrný měsíční nebo... Tejdení, řekněme, a minimální denní teploty je za dva měsíce od toho jevu. A třeba ty retenční časy jdou sice špatně, ale spočítat. U CO2 je to třeba 20 let, u metanu, který je ještě jako silnější z fyzikálního pohledu skleníkových plyn, tak je to 80 let. A když se to takhle propočte, je to těžký, neznáme všechny vlivy a tak se dochází zhruba ke 40 letům spoždění. Takže to, co provádíme dnes, se naplno projeví za 40 let, jo, takže doví, jako na co jsme si teď zadělali. Jo, a to v těch debatách většinou nezaznívá. Tam se řekne, snížíme skleníkový plyny o tolik a o tolik. teď jsme je snížili, je a ono se nic neděje. No vidíte to prostě, že jo, environmentální lobby a podobně, jo, takže. Tak uvidíme, jak to s náma dopadne. E, tak po poslední otázce já děkuji našim hostům, pan docent Miroslav Bárta, děkujeme. A pan doktor Petr Pokorný, děkujeme. A já vás jako obvykle na závěr pozvu ještě na příští Science Cafe, které proběhne opět druhé úterý v měsíci, což v říjnu vychází na 13. října. Naším tématem bude tajemství amazonských indiánů, bude to tedy téma zaměřené etnograficky a našimi hosty budou etnograf a cestovatel Mislav Zelený, zvaný Atapana, který z indiány několik let žil a velice důvěrně zná jejich kulturu. A jeho partnerem v diskuzi bude Jaroslav Dušek, kterého znáte jako herce, ale tentokrát to nebudou žádné historky z natáčení, ale budeme se společně bavit o indiánské kultuře, o indiánských mýtech, zvicích a myslím, že to bude docela zajímavá debata. Takže srdečně vás zvu, 13. října od 19. hodin sem do Potrvá. A ještě vás jako obvykle virtuálně pozvu také na naše webové stránky www.sciencecafe.cz, kde najdete odkazy na naše mediální partnery, na časopis VTM Science a také přímý odkaz do archivu Českého rozhlasu Leonardo kde budete mít příležitost si záznam z toho dnešního večera během pár týdnů poslechnout v rámci pořadu Víkendová univerzita. Na našich webových stránkách najdete také odkazy na další komunikační kanály, se kterými se s vámi snažíme komunikovat, a sice Facebook a Twitter, takže pokud vám tyto moderní způsoby komunikace vyhovují, tak neváhejte se podívat na naše webové stránky. Já myslím, že pro dnešní večer, který se tak příjemně, příjemně protáhl, je to asi vše. Já vám moc krát děkuji za účast, za vaše dotazy a těším se s vámi na viděnou zase příští měsíc. Hezký zbytek večer.